Det blir, lite så. det blir lite så när man jobbar professionellt. Ja, det måste, det måste ju bli bra. Det är, det är så jävla viktigt att du har ju inte rykte. Jag tror jag måste kissa innan jag delar. Henrik. För helvete, Sefra. Henrik Stale. Ja. Va? Jag lite nog ändra. Hej och välkommen till en fiskares bekännelse. Den är ju nyss förkärande att Henrik Stale har en väldigt liten rymblås. Han har inte druckit någonting alls men han behövde gå. Uh, mitt namn är Anton Svätkov och det är jag som är din guide på detta konversationsäventyret Shit, varför pratar jag om som radioröst? Jag vet inte Hur som helst i alla fall, vi befinner oss i Blekinge Nej, Jag har inte använt då Det var inga <skrört> det <är> <skrory> Vill <Va? skrört> <skratt> kolla jag Ja, jag vill kolla Ja, fan. jag är svär, jag har Enligt uh, Uppgifter nu så Stugan som vi har uh, Hit oh, det här uh, Ja visst uh, Det finns spåret av spotfisker Redan inne på toaletten yeah, Det är som har satsat <laughs> länge Eller typ, Är det någon som kan vara snäll Och ta en bild på det med sin mobiltelefon Så jag kan, Henrik kan du vara snäll och ta en bild Så jag kan lägga upp det på för -telefon. Uh, Gustav kan du ta tag i den biten Jag vill inte ha men Det är väl klart att vi måste ha spåret av andra sportfiskare Som är i vik. <låder> vi kan, vi kan se vilken sportfiskare är det som har varit Ja, vi skickade på DNA-analys eh, Hur som helst Som ni hör, dagens avsnitt kommer att handla om Jeddfiske Förmodligen Jag hoppas det, förra avsnittet skulle ha handlat om eh, Amazonas också <här, the> Beauty Ja <här> oh, fy fan vad ickeligt. Ja, den, den, det är en grym bild Jag ska lägga upp den Eh, hur som helst, vi är i alla fall eh, i Blekinge och ska krossa Gärnavik. Denna legendariska lilla fläck i skärgården här så att säga. Och eh, med på resan är Henrik Ståle, alla gäddarnas gud, som eh, kommer här när som helst. Han ska ta en pisseluring i... Eh, jag tänkte säga den spårades förstundna toaletten, men... Den spårade toaletten får vi väl kalla den för. Och äh, även Gustav Månsson Yes, hallå hallå Hallå hallå, Phantom, även han Men äh, du kör lite all around också va? Uh, ja, det får man väl säga uh, Men uh, mest fokus är det på, på jedan uh, helt, helt klart Och särskilt de, uh, de sista, sista åren uh, Men innan har jag kört en hel del blandat liksom Ja, du tog ju en grym nu i... Vad blir det i våras? Ja, i våras så knäpp. jag en riktigt fin bit på strax över 15 kg. Det ser ut det är ingen lätt bit att knäppa. Hur många... Den har blivit fångad ett par gånger, den biten med. Inte, ja. Ingen lurad finns direkt. Nej, den har nog varit uppe ett par gånger. Nej, som sagt, det fanns skill alltså. Jag tror fan det krävs mycket mer skill att ta en gädda som varit kroken. Jag tror det är helt ärligt. Alltså, den måste jag ha något minne utav. Det finns en anledning att... Liksom, i vissa är det ju för sig CP i huvudet. Ja, jag tror gånger. det är rätt individuellt. Vissa Ibland ser man att eh, vissa fiskar ja, hugger det. liksom... Vi, hade, vi har under... ju den klassiska horan. Jag tänkte precis på den, från här. Skåne som bodde i en liten damm som inte var mer än 50 gånger 50 meter och... Hon var upp under ett par års tid, ja, åtminstone 5-6 gånger om året. Och följde ofta efter beten och så. så att Jag vet inte det var en kombination av att vilja vara störst och vara hungrig och vara revirhävdande. Men den gärdan ja, var ju inte blyg i alla fall. Det värsta var väl exempelvis när Kalle som fick den på ismete två gånger samma dag med 30 minuters mellanrum. Det där är intressant för jag pratade med en, en kompis som är limnolog och utbildad och han eh, berättade att de har gjort undersökningar som visar att en gädda som har misslyckats med en jakt eller lagt ner mycket energi på en jakt, den jagar inte sen igen på ungefär det intervallet en halvtimme som den här gäddan då höll. Så att eh, hon vilade sig i form en halvtimme och sen klappade hon en ny mat. Hon var målmedveten. Ja, det är nog... Jävligt cool fisk, den var... Eh, Alltså på samma gång som hon hade ett nedlåtande. epitet så var det ändå en grov fisk och fascinerande att en sån stor gädda kan trivas i en sån begränsad miljö. Den här dammen är inte ens två meter djup heller. Det är knappt en damm, det är en vattenpöl, en stor vattenpöl. Ja men det har ju förekommit flera gånger men alltså det vad jag skulle säga var att jag är ungefär alldeles för optimistisk vad gäller jäddens intelligens kanske. Jag ger dem för mycket cred. Möjligtvis, man är ju besatt. Men på tal om små dammar och den här biten, du har ju ändå satt din, din ena 15 kilo från... Ja, gud vet jag, den är skitliten ju. Ja, det är ett litet hål. Det finns skatter i vatten det gör det. Exakt, alltså det är ju... Det finns ju, men det är frågan, som sagt, det är bara tillgång på föda. Det är där klämmer. Ja, och det är svårt också, för det är... Det kan ta tid att fånga, att fånga en sån fisk. En del vatten verkar de största äderna visa sig snabbt. Andra vatten kan få fiska länge. Och har de någon anknytning till någon å eller något hav eller så, så det är klart att det kan det kanske komma vandrande fisk också. Det finns alltid gäddor, precis som det finns andra fiskar som klarar att hålla sig undan. Som inte alls är lika benägna att hugga igen och luras. Det kan vara svårt att avgöra. Men... Får man en massa korta, tjocka gädda i bra kondition då kan man alltid tro på det. Det var så det var med den där man. Jag, jag hade fått jättefina gädda upp till eh, 10-11 kilo och eh, trott stenhållt på det och helt plötsligt så satt rätt fisk där. 118 och smällfett. Fan. En drömfisk. Sjukt fin. Vad hade din för proportioner? Det var 120. 120 och... Omkretsen eh, han är faktiskt inte ta för det drog iväg på bottenmätet eh, när jag skulle ta omkretsen. Så jag hade faktiskt lagt måttbandet runt och skulle precis läsa av det och skita. Eh, det andra nappalarmet. Och eh, då gör jag en snabb release på, på fisken och eh, springer och nitar den andra. Eh, som också var en skaplig fisken fisk på strax under nio. Det är ändå fan, det är grymt. Alltså det är också ett sånt fenomen, stora fiskar är aktiva samtidigt. Mm. Ja, och särskilt när man har lagt, det var ju under satsningen jag hade lagt kanske 5-6 dagar sträck och i princip inte fått någonting. Och sen så kommer, inom loppet av en halvtimme så får man två sådana fiskar. Ja, det är fan. Det är ju det som karaktäriserar mycket av det fisket vi bedriver också, och vi fiskar ju mycket den typen av vatten som, eh, det kan verka som att man åker dit och hovar upp stora fiskar hur som helst. Men det är det jävligt många, många sega timmar däremellan. Och det är som Gustav säger, det kan blixtra till på 20 minuter, det är den chansen du har på två veckor. Ja. Mm, yeah. Har du inte dina grejer på rätt plats och du fiskar rätt, då får du inte den fisken. Ja men det är återigen konceptet, du måste lägga tiden, det är det där skonklämmer det är som min sexton, med samma sak. Jag missade ju en tio... Ja, Gud vet, men det var i alla fall en stor jädra på spin Precis innan liksom jag lade driften mm. på den. Ja, tid eller tur, det är ja, de största faktorerna. Tur kan man ha någon gång. Ja. Ska man regelbundet lyckas fånga jädrar, då måste man lägga sjukt mycket tid. Det, det finns... Liksom, jag fiskar också som Gustav... Efter flera arter innan. Och, men jag har knappt någon tid för det. För att man måste lägga all fokus. Och den lediga tid man får när, ja, när familj och jobb och alla andra eh, måste eh, ta plats. Den, den tiden eh, den måste man lägga på jädren om man ska ha chans att fånga de jädren man vill ha. Ja, det är nog lite så. Men på tal om tid, alltså, exempelvis du Hur många pass lade du riktat innan du krokade den? På det stället. Ja, för det är så alltså bestämt att du skulle ta en stor fisk på det stället. Inte nu bestämt att du skulle ta den här. Gud vet vilken skulle skulle kunna nappna Men eh... Ja, just på det stället. Det var. Ja, jag satte egentligen mest på andra sträckor. Eh, under den satsningen. Under vår satsningen. Eh, men sen så hade jag en. Eh, en halv dag. Bara. Och eh, Så på lite impuls var det att jag åkte ner Och eh, körde den sträckan eh, Så jag hade nog inte lagt ett så jättemånga pass Just där eh, på den våren den, eh, Ett par, tre kanske var Så, så passen då? Mm. Men allmänt, och säg hur lång tid har det tagit för att ta en fisk över 15 liksom. Hur länge har du jagat den? Bestämt jagat den att du är just in den fisken. inte just, just inte just den Nej, individen okay. men nu menar jag just en fisk över 15. Ja. Det finns ju en tidpunkt då du, då du praktiskt taget bestämmer det för att nu jävlar nu ska jag ha 15. Liksom. Mm, då precis. Du, man har alltid haft stora i Alltså velat fånga storegeder. Men eh, det var väl när jag träffade Henrik här och umgås och fiska mycket man som eh, man blev mer, och, mer eller mindre besatt av. Och fånga riktigt stora jäder Och fokusera mer och mer på det Istället för att Fiska andra arter Som jag gjorde mycket för um, Så det var kanske <skratt> ja, Fyra år tillbaka Något sånt Som jag började mer och mer Fokusera på Och sätta ett mentalt mål På 15 kilo Det var det är det, det är, ja det var <skratt> där liksom Det är ändå liksom fyra år men ja. det, är, det, är, det är det första man får göra och liksom ha liksom det mentala målet. Men, men du... Ja, tänkte så här. Nej, för att alltså, en, en jädra på 12 kilo är jävligt stor. ju ja. Det är, ja, ja, ja. krävs en enorm insats för att fånga den också, men innan dess så vågar jag inte riktigt tro på att jag skulle få om 15 kilo och så, Men man måste ändå sätta målet och, och veta att det, det är den fisken man jagar. För annars kommer man... Annars kommer man aldrig ha en riktig chans. Nej, det är sant. Där ska jag nog flicka in att... Äh, det är rätt att sätta målet- men man ska skaffa sig erfarenheten först. Du ska inte äh, ge dig ut- och drömma och planera från 15 kilo- som du har ett personbästa på 4 kilo. Du ska bygga upp en erfarenhetsbank. och ja äh, men Det är lätt att göra det. Se var ja, de stora gäddena ja, kommer vilka vatten de kommer ifrån. och äh, men Då vill jag också fiska där. När du väl får en sån fisk på kroken- Alltså du det, det, det går in i en slags rus, du blir hög av endofiner, det går inte att kontrollera det själv, du måste veta precis hur du ska hantera en sån magisk varelse. Så. Den måste få den yttersta respekten och hanteras varsamt och isnabbt och det är inte lätt om man inte har fått lite bättre fiskar. allting måste vara i ordning om jag... du själv blir det ännu värre. Du, då, det är bättre att säcka fisken en halvtimme och lugna ner sig. Och liksom verkligen tänka igenom hur ska jag genomföra foto eller vägning. Eller få hjälp med detta. Mm. Stressar man? Jag vet Horribla exempel på folk som har haft uppe i jädrar en kvart. Som sen inte har kunnat simma iväg. För att eh, de har inte varit förberedda på det. Så därför måste du bygga upp en, en kunskap om bas och... En känsla för fisket. Jag måste göra ett inlägg. Du som sitter där och lyssnar och tror att du är the shit nu och jag ska börja smutskasta Henrik för att han pratar en massa vishet. Eh, tyst. Tänk inte ens tanken. Henke vet oss upp. Fortsätt. Ja, jag släpper nog den tråden. Jag, jag kan säga som det var själv, mitt fiske... Eh, och jag har ända sedan jag var liten, jag har drömt om en riktigt stor gädda. Det, det är det som har hägrat. Och min farmors bror, han var en, en, en man som deliserade hela sitt liv åt jakt och fiske och levde som unka hela livet. Och han tog i gamlebyviken två jädrar över 14 kilo. Och när jag hörde det första gången att insåg att jädrarna kunde bli så stora, det, det var liksom där gränsen för en riktigt stor gädda var för mig. Så jag har alltid drömt om att få en gäda på 13-14 kilo. Och sen så kan man väl säga att en lång resa påbörjades som blev allt mer intensifierad. Och så småningom så hade jag höjt mitt personbästa som det mest handlar om då att man skulle få en större geda hela tiden. Var uppe på 13 kilo. Och då 13,1. Och då, då kände jag att nu är det. Nu kan jag fan börja planera och drömma om, om rätt fisk. Nu kan jag sätta fokus på att försöka fånga en på 15 kilo och sen tog det fem säsonger till, fyra eller fem säsonger till innan jag fick den första Den första över 15 Den första över 15 Och sen dess har det blivit hur många? Sex totalt Det är jävla äckel. Ja, det är. Det, det är, är så skikt, alltså Det är så, det är det, så jävla brutalt det är Ju men det, det, man år. tänker på det så, ja, Det är helt alltså, sinvetssjukt och, och jag inte har inte det... jag vill bara ha mer Jag vill ha mer Och jag vill ha större Det här är en livslång Passion, nästan som en sjukdom En galenskap som inte släpper taget alltså man, kan ju... man kan tro att man ska bli nöjd vid, vid något. Men jag, jag, tror, jag kan inte bli nöjd liksom. Jag är så fascinerad Av de här stora val Det är också en grej som är jävligt intressant Så alltså Jag kan ju aldrig se det perspektivet Hur det skulle vara efter att man har liksom 5-6 över 15 Alltså bara utav att fånga ett en Alltså jag blev bara samma, samma dag liksom Direkt efter Jag ville bara ut och fiska ännu mer Åh jag var så större Åh shit Det var så jävla fett Och det var så mäktiga jag, Det är helt sjukt alltså Och jag har fortfarande Jag jag, fortfar, jag, fortfar, jag fortfarande Smält den fisken ens tror jag Och Nej, det, fem det... eller sex sådana äh, fy fan. Du har massa, Hur många 14 kg har du till det? Jag har två till Den ene Var ju bara drygt hekt Under 15 Så att Ja, ja det är sjukt alltså men det är som sagt, alltså, du har ändå suttit nötpass. Vi har ju träffats någon gång nere i söder. Liksom, och... Hur länge har du suttit här i en vecka? Fått något? A2. Ah, du, samma. Oh, ses sen, hej, hej. Nej, det är, det, det är ju så det är. det är. Och det är ju säsongen när man har fiskat 30 pass och fått en handfull fiska. Och ingen äh, har varit något speciellt. Det är det som är så kul att folk känner om att det är så lätt att komma dit och bara hova upp dem. Ja, så mig. det kan det vara. Du kan ju ha som fruktansvärt tur att du tajmar in den perfekta marsdagen och sen året efter tajmar in den perfekta aprildagen. Ja, ja, jo, jo. Och får två jättestora jäddar. Men... Eh, Risken att du det? Så, så, nej, det är nej, den liksom. nej, vad är de måtsen? Det finns de som har gjort det. Det finns de som har turat upp en gädda Ibland till och med två. det Så är det. Det, det får man alltid leva med. En, en del kallar det charmen i fisket. Jag blir... Eh, jag tycker inte det är skärmet men det är jag, tungt. Jag, jag måste acceptera att det är så. Och det förstör min bild av jäddan som den perfekta jägaren när den hugger på en 7-grams som vevas i tre upp i ytan i smältvatten och det är fyra meter djupt och den ändå tar den här spinnaren. <laughs> men alltså, saken... men, nej men Det är ju så. Det är, jag får bara acceptera det. Jag kommer aldrig bli fullad. för jag hade ju aldrig vispat runt droppens spinnarna. jag skulle som ett speciellt dåligt bete, det var bara ett exempel. Men det är ju faktum att många stora jäddar har kommit eh, på den typen av veten Sen ja, får man ju sätta det i relation till alla de Miljoner och miljoner kast som läggs av Ja men då kan vi alltså se Resterande grejer i världen och liksom, alltså fan, Det är ju naturaspekten För att helvete på fyllan Så knullar du någonting riktigt riktigt En, en häst, eller hur? Visst? Visst, visst fan, gör du det? Va? Jag är ganska fräsendamma här jäd... faktiskt Ja men sluta Fast jag vill... är, är det vid rätt tillfälle så, och, hon, och hon har supit sig snygg Då, är det, då har du löst biff alltså, sluta Alla med. har väl varit här ja, var Och det gäller säkert gäddan också, det men jag, kan jag, också tänka, jag, jag har inte samma preferens För tjejer som har för jäddar Att de ska vara så korta och tjocka som möjligt Eller inte korta, så långa och tjocka som möjligt Vill man konditionsfaktorn är lite mer åt lite andra, andra hållet kan bra. man säga. Den ja. kommer alla brudar ser som typ Bridget Nilsson eller någonting. Eller vad är det hon som spelar Red Sonja med? Ja, fast det där Amazon-stilen är väl lite coolen där, men jag menar mer att Sumo-stilen är ju, Aha. det är en sån jedde jag vill ha men inget annat En jag... amerikansk McDonald's-damis. Men jag tycker vi släpper det så att det inte blir för um, manschöverlistiskt. Men det är, är intressant att, att säga ändå, att det är så många stora äder som kommer upp såna den typen av beten. Det känns så ovärt, mm. men det bevisar också att det handlar om rätt tillfälle. Liksom. Och det är många gånger det är. Nej, ja, de är det, inte riktigt logiska. Om... Man tror att man förstår hur de fungerar, mm. men. De, de har ju en artjärna. En, en de har en hjärna som en halv joggub eller någonting, men det är ju, den tänker ju inte, även om man inbillar sig det. Den, den går ju på någon slags instinkter och inlärda beteenden och. Den kan väl skaffa sig referenser och har väl någon form minnesfunktion men det är ju inte så att den, den kan tänka och analysera saker, det, det har ju ingen lyckats visa men det känns ju definitivt så när man fiskar som att de, de kan, de kan ju driva en till vansinne och man ja, ja. känner sig själv som att man är den som är dum i huvudet. Ja. Men, då, alltså, Jedda är jävligt ologisk. Men saken är att jag tror också att det är bara för att de är väldigt instinktiva. Det är det som är grejen. Alltså, det kan lika väl vara så att jag tänkte så här: att Jedda står där inne i vassen. Det ser man för möte och väcker dess uppmärksamhet. Och sen direkt efter så kommer den här jävla fitsbinnaren. Är det med? Du låter som du talar av egen erfarenhet, Anton. Nej, Ja det gör jag Jag vet att det här står hot men vi måste är nästan nämna det i det här sammanhanget. Ja, det måste jag faktiskt berätta. Det är en jävligt rolig historia. Den är från, jag tror det är 2008. Nej, det 49, var 2009 var det. 2009 är det till och med. Eh, Fyra ja. dagar var det? <skratt> nej, inne det var, det var sju, sju dagars satsning. Sju dagar, har du inte hört den här jag vet, den, jag den här är brutalt är. Brutalt jävla elakt Det, oh, eh, det börjar med att jag Och vissa Hightower, Patrik Strömgren Som han heter i verkligheten eh, Vi körde ner mitt i natten Har typ inte sovit Inte gjort någonting direkt efter jobbet Bara nejärtat ledigt Började köttan eh, I en eh, Ja i Lödde, skitsamma Jag säger det, jag säger det Börjar köta i alla fall Så sitter vi på en sträcka Vi i space Klassisk sträcka Och har så sjuk jävla stress på våra beten Så det finns ju inte liksom Och jag tänker bara jävla skit så alltså, det måste ju vara någonting här Helvete. Så åker vi därifrån Kör på andra fläckar Kommer tillbaka, stress igen Detta är dag ett Och sen samma sak i dag två Samma sak i dag tre Dag fyra Så ska Patrik hem och skriva tenta I Kalmar så att eh, om det nu var vi Jag vet inte om det var vi 10 eller vi 11 Eller någonting när jag skulle köra in honom Så sitter vi där då vid Space Och det bara stressar och det stressar Och det stressar och vi bara var i helvete Tar upp betesfisken, sätter på mindre bete I med det, tar upp det, skär, skär till det Fan vad sadistiska jag är, skitsamma, detta är sanning I won't lie to you bitches eh, Skär till det, släpper i det, skadar, händer ingenting Bara vad, fan. Putta kolla på klockan, ja vi måste in Jaha, fan, okej. Okay. Packa ihop ketten, dra igång elmotorn. Kör in Patrik, packar ur hans grejer. Precis när jag slår igen Patriks dörr och säger hej då så hör jag en grov skonsk fantom utav namnet Siggefors. Ja, <tryck> <tryck> ah, den är så stor! Nej, ah, det, det går inte! <tryck> <tryck> <tryck> den är för stor för hoven! Jag tar honom med huggkrok! Då bara vänder jag om och, och galskriker. Nej! Jag kommer med hov! Nej! Fan, jag fan i huggkroket! Jag måste ha den. är så jävla stor. Den är så stor. Kom och hjälp oss. Kom och hjälp oss. I alla fall så kör jag bort till den här. Och ser den här jävla gigantfisken. Alltså, ja, jag hovade den i alla fall och... Vi väger in den, den väger in på Strax under 15 kilos 14,9 Någonting har jag för men Jag är inte helt säker 115 cm lång tror jag den var Henke kommer du ihåg exakt hur lång ja, den är Ja, jag tror officiellt blev det väl 14,25 Men du snackade om att det var en jävligt snabb ja, det, var det, det, det, det var den snabbaste skulle... vägningen jag har gjort på jättelänge <laughs> Det hade det varit min fisk så... Det hade tagit tre gånger så lång tid Men i alla fall Och Ironin i det hela är att vi har suttit med helt fantastiska beten, alltså jag har släppt regnbågar, jag har släppt idar, möttar, och så åker vi iväg, och så i ögonblicket av den här jävla gäddan som har stirrat upp våra beten i fyra dagar, tagga till, då kommer en jävla tormentor tormentorknullbajs bakom ett jävla 25 grams spö och en jävla abumatikrull eller vad fan det nu var och en gammal tvåtaktare som puttrar fram en, med 3-4 knop och knappt fem beter bakom båten alltså Siggefors om du lyssnar på det här ta inte illa upp det jag menar absolut första gången du fiskade i Lödde Sigge dessutom första gången du fiskade i Lödde Sigge det, jag, jag, jag är jätteglad för din skull och det är helt fantastiskt att du har fångat fisken men det är förbannat äckligt det gör, men det gör så ont <laughs> och, det, ja. och det aj, aj det min då, herre du, du för att, för att ytterligare strössalt det Anton så, så så ska jag berätta om den ögon vittnesskildring som jag har fått återberättad. Det, det var nämligen en jag stötte på som han stod på land och bevittnade hela dramat. Han stod yeah. kastad efter öring och <laughs> ser Anton och Hightower åka in. Han ser Sigefors komma i båt trollandes och när han är på, på hörbart avstånd så, så skriker eh, Sigge, har du fått något? Eh, nej, nej det har vi inte vi, vi kör öring, eh, Ja inte du heller väl i den farten på Sigge dra ner och eh, säger något i stil med, kör, va? kör jag för fort? och hela vassen öppnar sig som en gata och utkommer den här groteska jävla jäddan och slaffsar i sig en i var som <laughs> kanske är en och en halv meter under ytan som har väl, ja den har väl retat gallfeber på den här damen men det symboliserar allt, det, det, det kan inte bli mer ovärdigt, men, men så är de. och vad, vad ska vi lära av det? Ja, vi kanske ska kasta med tormentor ibland <laughs> nej men alltså någonting som jag har lärt mig på senare år att man alltid ska ha lite betesvis ska man säga Alltså jag har liksom Jag har alltid med ett också. Ja det har inte jag alltid. Jag gillar inte att ha massa skit i båten. Jag tycker, nu för tiden, förr tyckte jag det var skitkul att ha massor massa grejer. Nu vill jag ha det så lite som möjligt liksom. Så klödfritt som det bara går typ. Jag tror att man i regel låser sig för mycket när man fiskar storjädda. Att man låser sig in på... Man ska köra meter man ska köra stora betesfiskar. För det är det som har gett liksom innan och sådär, men alltså, i många gånger tror jag man, man ska det. man ska inte vara rädd för att testa testa den där jävla tormentorn eller något sånt alltså du ser ju typ uh, någonting uh, nu ska vi ge Mats Grussell Jig Jig uh, som han gör man ska försa en känga sen ändå så att det är lugnt, uh, vi kan bjuda på den <laughs> men uh, han gör ju något som heter downsizing exempelvis, alltså när han fiskar när han börjar fiska med stora beten och så har han bara följare och det huggar inte. Eller det händer ingenting alls. Då sätter han på en jävla sked och bär kötta. Och då klipper du på sked jävlar. Tror jag är helt rätt. Jag tror det. har du följare så är det ofta det lönar sig ett snabbt inspunnet ryckigt ättrigt bete. Till exempel bevar du in en stor hetsig jurk som rör sig på ett vis... Ja, ta en spinner eller en liten ätre wobblar, eller ta en liten hetsig york och ryck den i orelbundet. Någonting för att utlösa den här sista huggreflexen. Då, då tar inte gärdan för att den, det är mer energismart att ta den, utan den tar ju... Bara utav instinkt ja, tar av instinkt. Ja, den tar vi instinkt. Och det är ju egentligen det bästa hugget. Att den ska, den ska jaga någonting som försöker dra Då mot. kan du få även en mätt jädra. Då kan du få en riktigt groteskt stor jäda också. Och riktigt schyssta hugg. Fan vad de blir våldsamma när de, när de verkligen ska ta det. Ja, när de bestämmer sig yeah. där och hetsar igång dem. Det finns ju inget som slår det. Det smäller ju grejerna. Ja, Jedfiska är grejer, lätt bland det som finns. Fan vad det är fint. Och ja, spisa. det är en drog. Och det är, det är allt runt omkring också. Det är äventyret eh, dit liksom. Som, som bara... idag när du ska som vi skulle inte... idag. <laughs> allt är upplagt. Jag planerar för skull. Man har haft eh, lugnt, städat, fått ihop allting, packat allting. planerat att åka hemifrån halv sex. Det slutar efter lite... Eh strula lite allt möjligt slutar de med att kommer väg vid sju i alla fall tänker jag. Sätter nyckeln i, i lås i tändningen och äh, vad händer? Det funkar inte biljäveln. Och ja, fram och tillbaka och låna startkablar och försöka knuffa den och kolla alla säkringar. Ja, all, som en lek man kan göra ungefär. bläddra sönder instruktionsboken och slita på alla kopplingar och liksom Står där frustrerad in inser, fan jag kommer ingen vart Vad ska jag göra? Var jag att ringa min vän Anton Och förklara läget, som tur är är Han har inte hunnit så långt och han kan komma till undsättning Så Strax innan nio dyker han upp och, Ja, vi, vi försöker lite till Jag och Anton puttar Och min sambo Petra Hon sätter sig i bilen och försöker starta Precis när vi har tagit upp allting, vi är beredda att ställa Bilen på stallbacken och ja, skitsamma Bilen för att liksom stå och jag ska ner och fiska Så är det Ja, då rullar bilen bak två meter i backläge och, och så skriker jag Prova starta! Pang! Så startar den och så funkar den. Då är vi i alla fall iväg. Sen ska vi, ja, ja, om det var kondens i bränsletanken eller vad fan det var, det, det får någon bättre kunnig besvara. Men ja, så ska man handla och så här. Så man är ju inte iväg från efter tio var vi iväg. Och... Ja, när vi har ett par kilometer kvar här till, till kampen så helt plötsligt står Bambi mitt på vägen från ingenstans. Och ja, det var ju tur att jag inte tittar ner på radion eller något då, för Ja, ah, skjuter vad nära. Jag kommer ju precis bakom. Imorgon, vad väntar oss? Ja, som vanligt när Henrik åker till Blekinge, jag har varit här, jag vet inte hur många är. det känns som oändligt med tid utan att få någon riktig utdelning. Och som vanligt har jag prickat perfekt väder. Det ska bli snöstorm och lite kuling, ostlig. Men eh, jag vet inte, det är lite skärmen också. Det är det här som gör det. Man, eh, man får brottas lite. Det är den är på så här. Den, det, är jag, det är nästan så att jag går igång mer när det är jobbigt. När jag blir motarbetare blir ännu hårigare och mer målmedveten. Men bara, fan, det ska jag. ska. Alltså, fan, jag ska ha med dig som co host Du är fan skitgrum på att prata, ju. Detta är ju helt enastående. Jag kan bara sitta här och klia mig pung det är bästa. Men vad fan var det jag höll på att... Jag tänkte ju på någonting. Jag och mitt eh, underbara alkoholiserade ryska minne. Vänta här nu. Ja, vad var det vi pratade om så intensivt innan som jag skrek så, så mycket, mycket om att vi, att vi skulle ha sparat till den här jävla podcasten? Fan vad var det vi pratade ja, det om var väl, det var väl något underbart på, på nätet. Denna ständiga inspirationskälla med... Med fiskar som du. Sjuter, 7-10! 7-10 var det nu, va? var det nu, va? Och i det här fallet var det 9-14, eller vad var det? <låder> var det 9-14, va? Utan Inga namn nämnde och så, så vi ska inte utkasta andra folk. Men personligen får alltså, jag vet att ah, det är så fel. Shit, skäp jag nu. Det är uppenbarligen jävligt stor prestige att fånga en stor gädda. Och det har det varit i alla tider. Och det har alltid funnits grönor om gamla och... Eh, Alltid figurerat mer eller mindre otroliga historier och bilder i tidningar och ja den ena mer vansinnig än den andra <laughs> Jag älskar tidningar till Aftonbladet 20 kilos det, det, det tar ju aldrig slut det, det är nästan så att de sista åren med det växande intresset för, för jäddan så är det som att det har accelererat igen Jag tycker det är ständigt jäddar som man, man undrar om, om de håller måttet och det är så jävla fel när man vet hur svårt det är för en stor jävla. För det drar ner för alla som lägger så mycket tid och alla som är seriösa, vilket jag nog får säga de flesta är. Men extra upprörande är när det används i marknadsföringssyfte, den här typen av grejer. Jag vet inte vad. Var... När man tycker att idag så borde, alltså idag nu när det ändå har vatten, alltså när började på Logic exempelvis, det var ju de som egentligen startade kickstartade hela den här framhållningstrenden. Ja, här det här är att hålla fram med jag så att men du kan avgöra det jag, jag, jag är en uh, proponent av det. Jag håller fram typ alla mina fiskar men uh, skit Jag har en annan teori vad gäller det där att det är fisken som är fokus runt fiskaren och jag gillar fina fiskebilder. Men uh, vad jag skulle komma fram till innan jag tappade tråden som jag gjorde nu. Jag för. Just det, uh, prologik och framförhållning och det här biten. Det har jag liksom varit med så pass länge. Att jag tycker ändå folk borde liksom kunna se det i dagsläget. Kunna avgöra liksom att den är så pass framförallt. Den väger inte så mycket. Folk borde ändå se tillräckligt med bilder på nätet. Men, alltså man tänker ju att det sociala systemet som existerar idag. Att du kan ju nå vem som helst, när som helst. Du kan ha vilka bilder du vill uppe framför dig när du vill. Alltså när det kommer upp en stor fisk. Du, du har den på skärmen. Du har ju fiske och du har fiskenyheter. Du har... Mm, fishfucking.se i alla de nyheter liksom. du får ju hela tiden nyheten du måste ju kunna vara så pass intellektuell att du kan se att det är en jävla cirkus och sen i sin tur så måste ju företagen vara så pass smart att de måste ju förstå att de gör ju sig. om en liksom någorlunda skicklig spotfiskare som har sett en hel del stora jäder ser ju direkt att det är, det är ett fuckery of foot liksom Ja, precis. Och sen så är det ju inte bara det där med, med att ange vikterna fel utan det är ju placering av beten i, i munnarna alltså det är marknadsföring, den, det kommer alltid vara så, det kommer ja. vi aldrig komma ifrån men det, är, liksom det, det, det, det kommer, det man, man kommer aldrig komma ifrån. Ändå. jag har till och med gjort det för, alltså jag lovar ja. dig och jag skäms för det idag, men alltså jag har till och med gjort det för eh, många år sedan, typ, precis som man började om man skulle skicka bilder typ, till Savage Gear och, och sånt shit, bara in någon jävla shit i munnen, bara äh, what's up Fånga den på flötestråling fem minuter så Men uh, nej men alltså det, det var ju så liksom. det är ju maktningsförande syfte men nu har man en annan förståelse för fisket och hur det hela ska gå till liksom och ärligheten i det hela och så. Men alltså samtidigt jag tycker ändå folk borde vara alltså, så pass mycket respekt ska man ändå ha för varandra att man ska du visa upp en sån fisk och ha en sån framförhållning. Skriv ingen vikt då. Låt bara betet hänga i munnen. Men skriv, skriv ingen vikt, säg inte att den väger nej, man kan väl nöja sig med 2. att det är en fin jädra där. Ja, ja, precis Det, är, alltså, det kan det, ju, det, det är ju vara mer fantasiägande Om du får till en riktigt jävla bra bild Och inte skriver ut vikten precis. Alltså Det är bara det. den här fina jädran Fick bla bla bla på det, bla bla bla. Men så är ju det här kukstånderiet också att Åh, oh, vad väger den? Oh, ja, vi måste veta, vad väger den? Det är ju hela tiden också, det är ju mycket den skiten också Det är ju fortfarande, den här trenden är fortfarande jävligt stor Att man måste veta vad den väger och vad väger den? Ja, det jag känner jag själv. Det är, det är jättebra. Ja, ja, jag är också sån. Absolut. Jag vill jättegärna veta vad de väger. Men... Fast är det en bild som ska användas i marknadsföringssyftet kan du lite kvittar. Det tycker jag egentligen är viktigt att man får en känsla. Det behöver ju inte vara en svullen fisk som är vidvinklad och framhållen. Det, det kan ju marknadsföra på, på andra sätt. Ja, precis. Du kan försöka få in en... Ja, en bättre stämning i bilden eller liksom fånga någon ögonblick istället för att bara trycka upp en svulstig fisk. Det är, det är inte sagt att den gör att någon skulle köpa ett bete Men det är väldigt få fotografer inom sportfisket som gör det som fångar, ögon, alltså som fångar ögonblick och känsla och så vidare. Det är väldigt, väldigt få. Ja, det är jättesvårt konst. Det, det, det, det, det, det, det, det, finns... det är väldigt få som ens tar... Alltså, det är ju inte särskilt svårt att ta en bra fiskebild. Alltså det är inte svårt att ta en bra bild på en person som håller en fisk. Så svårt är det ju inte. Nej, men ändå finns det... De flesta misslyckas. Känns det fullständigt. Mm. Det är alltså... någon, någon borde ju starta en kurs. Eller? <laughs> Nej, men alltså... Det är... Vad, man... Vad är viktigt att tänka på? helt enkelt. Det är ju vilken vinkel du kommer ifrån. Och se, se till att fisken är i fokus och inte personen. Och ha inte med för mycket bakgrund. Det är liksom tre saker att tänka på. Mm. Fokusera på fisken. Skit i killen. Ja, skit i bakgrunden. Tänk mycket på i bakgrunden skulle jag säga. Att man man eh inte hela båten full med beten och det, är, det är rätt ofta man ser det tycker jag. Men det, de in, ja. Och, ja, men det är bara för att de inte vill visa men det är bara att visa bakgrunden. De vill inte visa vad de Nej det ska det, ta så är det väl. Nu ska man väl själv. erkänna själv de finaste bilderna de ju hemma i albumet. Ja, ja, ja, det är alltså. ingen som får titta i nej, det. Nej, eller, <laughs> eller så är det en hel riktigt fina bilder tagna så här mot specifika montage och så. <laughs> Vilka jävla projekt man har gjort där alltså. <laughs> Nej men alltså samtidigt det är, vi pratade om det här sist också att man lägger ju tusentals timmar liksom och samtidigt som jag förstår att man borde man borde egentligen dela med sig så sätt. och det gör man ju man delar med sig av kunskap och erfarenhet det är ju en sak men jag, jag tycker inte riktigt att man ska dela med sig av utav... Exakt vilka fläckar och vad. Liksom. Nej, Nej, det tycker jag absolut inte heller att man. Ska Eller så. Det måste man förhålla för sig själv. Och yeah, man precis. vet hur folk reagerar så fort man, om en fisk kommer upp, så blir folk nyfikna. Det väcker tankar hos folk och de ska dit och, och, och köra. Liksom. Så det är klart man vill eh, hålla sina heta ställen för sig själv ett tag. Liksom. Ja, absolut. Speciellt om man är nya men alltså, så här, faktum också exempelvis faktum är ju dock det Jag sa det också sist att Är ni fler alltså, är, är ni nära vänner exempelvis som fiskar Alltså är bekanta För att folk mörker ju för varandra där också Det är ju det som är sjukt Att de människorna De måste ju för fan förstå att Är ni fler som fiskar i ett vatten Så är det ju större chans att ni får en bättre bild av det För att mm. två, tre, fyra, fem gärna Är alltid bättre än en, som sagt, det kvittar om fyra av dem är fucking efterblivna. Det kan råka vara så att han kör över någon djupåla och krokar en riktig mm. gris. Och i fortsättningen så kan du köra över en djupåla och kroka en fet jävla gris. Och då har du många i din grupp att tacka. Ja, men det, så är det så är det absolut. Och det är ju det som är mycket idén bakom vårt team eller vad man, vad man ska kalla oss. Men... Mm. Ja, Mammoth Pike. Ja, det är om. ju gemensamt utbyte av erfarenheter och att man hjälper till att tagga varandra och även när man har suttit i en hel höst och kämpat i ur och skur och det har om man inte lyckas. så kan man ändå bygga upp en slags tro och motivation och få igång personen igen och man, liksom, man strävar fortsatt och gemensamt mot ett mål och... Man hela tiden hjälps åt och man, man söker av och man samlar erfarenheter i, i grupp. Det, man tjänar jättemycket på det. Plus det det att hur. man inte känner sig man känner sig inte ensam heller. Även Men om det man är suttit där och köttat i fyra dagar i sträck ensam i, i din båt. Så, så har du hela tiden kontakten. Du kan ringa och snacka och mm. klaga över hur jävligt det är att dela. Men det är, det, det är vad fiske ja. egentligen också är Det är en gemensamhetsaktivitet alltså, Absolut så, så att Det är bara att vissa idioter har ju bara drivit det till vansinne Ja vi, visst är det så Vissa har blivit för extrema Men, som mm. Och jag, jag vet Att jag personligen skulle Inte Ha alls luckat stå stor utbyte av det Tycker det var lika roligt om jag inte fick dela Glädjen i, Men i vissa vad är, avsnitt Vad är glädje? Alltså, om vi ser det ur det perspektivet återigen om det inte fanns någon på jorden, och du krokar en 22 kilo sjedda, vad, vad skulle du sitta där och tänka? Vad skulle du. Fy fan, vad fett! Jag är så jävla grym! Det, jag, det här, jag, är, det, jag är själv en så jävla grym! Det, det är oh. en sjukt intressant fråga. Hur länge skulle det hålla? Jag har suttit och tänkt på det så här ibland. Nej, absolut. Nu gör jag mina mentala resor så att säga. Jag köper ett resonemang. En del av grejen måste vara någon slags eh, du måste bekräftelsebehov ja, ja, och att, att du får eh, visa upp eh, någonting som du vet att du har slitit för. Eh, så är det ju. Men det är ju som allting annat här i livet. Det är precis, varför vill du tjäna pengar? Jo, för du vill ha på ponani. Punkt slut. Varför blir du vältränad? Vissa för att det är gott för hälsan skulle. I andra fall är du väl uppenande. Allting leder till uppnärning. Varför leder allting till mus? Men får man ligga för att man fungerar stora jädrar? Inte. Nej! Men vad du Varför tror väl... du <laughs> jag är så vältränad? För <laughs> jag tränar som en motherfucker just av den anledningen. Hade det varit så att jag hade kunnat gå in på typ en pub och bara gå rakt in på ett dansgolv var lite så här, smyg, smygfet och... Ha en wife beater på mig med lite ketchupfläckar på och bara säga Jag <laughs> är inte jävla rik men... äh, 16, 4, 20 Och alla bitches skulle bara Aaah! Och alla killarna skulle bara Shit fan han vill jag vara God damn <laughs> Är det inte så för dig Anton? Nej alltså typ, ni, Om jag berättar för Om jag sitter och pratar med en tjej så här, sitter och pratar om Beau, Vad gör du och sånt shit Jag bara äh, fiska, fiska mest hmm. <laughs> Okej okay. Ja, <skratt> oh, det är en sån snubbe Om man blir tillsammans med honom får man aldrig se honom Fan vilket kap <skratt> Jag tror hon jag tror, jag tror, jag tror, jag tror tänker så ibland Ja, oh, tur att du ser bra ut Motherfucker Jag tror de som, de som fiskar riktigt hårt De är inte helt ärliga de första dejterna Med omfånget av sin hobby är, ja, kan Jag kan man ta För det tåf, får man ingen tjej Alltså, det, alltså jag för, jag, försökt, jag försökt vara ärlig Alltså jag försöker vara ärlig Men folk tror ju inte på det det är det, det att folk tror ju inte på hur besatt man är. Att, att det går, jag kan inte säga att det går en timme under en dag som inte jag tänker på fiske. Jag är på matbutik, jag associerar majstkarp. <laughs> ja, ja alltså, det, vet, det, det, nej, det är ju, och det... speciellt den här tiden, vintern våren när det är stö... storgäddedags. Ja, det är ju nätter jag inte kan sova. Jag, jag sover en timme och jag tänker på jäddar när jag somnar jag tänker på jäddar när jag vaknar. Liksom. Det... Tänker, tänker du på jäddan när du äh, älskar med din kvinna? Det har säkert hänt <laughs> För fan vad fett när man kommer 16 PB Det är mest intressanta är att du drar sin spets Vad skulle du gjort om du låg där och pep i napp nappalarmet på en storhjärdespott? Jag, jag har ju varit med om att uh, Lugget i bivvin uh, Och lekt häst Alltså knullat helt enkelt uh, Och då har dratt iväg på ett spö Tjejen slutade med en spricka i anvågen och jag slutade med en lavett mitt under drillen. <laughs> men <laughs> äh, nej, vi löste det sen. Fick du upp karpen? Alltså, jag fick upp karpen, jag kom inte över den vägen, men den var inte stor, jag vägde den aldrig. Det var i Linneasjön, jag satt i djunglen. <laughs> det var riktigt, riktigt nice. Vad hon från Nöbo? Ja, det var en... Hon är gift nu. Har barn och grejer. Kul för henne. <laughs> Hennes sleeve slut Hon berättar om sjukhistorierna ja. För sina mest eh, Anförtrodda ja, En hur. gång var jag tillsammans med en riktigt sjuk vi var, inte, vi var inte tillsammans, jag bara ringde in henne Det var, so, det var socialt stöd I en nappfrinnat. Men sen kom hugget Det behövdes väl lite kvinnlig Närvaro Fan vad jag framstår som en bock Ja, jag är man Punkt slut Men eh, i alla fall vad fan pratade vi om? Fan, var det jag som drog på sex nu? Ja, det kanske det var. Vi, oh. vi pratade, jag vet inte om vi riktigt avvandet färdigt det, men de här eviga frontningarna, felvägningar och uppenbara fusket. Ja, just det. Och om någon lyssnade, inte lyssnade på förra avsnittet, och ni förväntar er en röd tråd genom det här. Nope. Nej, oh, inte den här gången heller. Jag är trött på allt urskuldande också. Att folk ska... Ah, men nej, men den kan väga det. Den kan ha spytt upp en brax på 8 kilo från veckan innan. Och... Ja, men det är bara bortförklaringar. För... Det är bara, bara bortförklaringar. Det är bara folk, folk som försöker... Alltså, sakerna... ja, men Jag tycker att man ska vara snäll mot fuskare. Man ska säga vad det är. Det är fusk. Ja, men det, jo, jo, det är sant. Men Sen om jag... de har vägt fel, okej, okay, fine. Då får de väl gå ut och säga att ja, jag vägde fel. Men det är, från början är det, det är fel och fusk. Innan jag ska börja säga mina vissa ord kan få lite mer whisky. Eh, vi ska se. Vi ska leta jämna. Vi får nog bunkra imorgon. Vi ska ja, vi klara måste, oss. Vi måste systemet imorgon. Hur som helst. Eh, jo, vad jag skulle säga var att faktum är vad som händer med en person. Eh, vi säger att alltså, alla, alla är ju drivna efter att fånga en stor fisk. Alltså, alla som håller på och fiskar. De är ju superdrivna efter att fånga den här stora fisken. När de kommer, om de har jobbat länge för det och en person... Personen är lite lat, vilket 95% av alla människor är. Och personen fångar fisk på sig vid 8 eller 9 kilo. Då är han stolt över den här fisken, men han vill göra den större. Då skriver han ut den på 11 kilo. När du sen säger att den inte väger 11 kilo, då är du att pilla på hans stolthet. Så snabbt det börjar pilla på hans stolthet så börjar människan försvara sig. Det är, alltså, det är en automatisk mänsklig funktion. Det är liksom grundläggande psykologi. Så jag förstår dem fullständigt att de håller på att bete sig på det här viset. Men hade de lagt av med det från grund och början så hade vi aldrig ens behövt ha den här diskussionen och man hade inte ens behövt bli upprörda över det. Alltså, det är ju synd om dem. Det är, men det är, alltså, det är upp, mig upprörda bokstavligt talat. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Men jag förstår inte hur man kan göra det. Man ljuger ju alltså, man ljuger för sig själv. Det är ju man, en själv som man ska leva med det. Jag fattar inte vad man får för... Det är klart man får lite bekräftelse om nu folket köper det, men det är ändå, du vet ju att du har ljugit det Jag förstår inte riktigt Men hur, hur många kan... människor alltså det återigen, liksom, Hur många människor i vardagen ljuger inte för sig själva Hur många människor går inte runt hemma och säger Jag är lycklig liksom, när de är miserable as fuck Bara en sån sak liksom. Det är mm. samma sak gäller genom fisket Jag lovar i är liksom... det, det dagens samhälle människor, människor, människor but, uh, Jag vill ha det här, jag vill ha det här Men då drömmer jag upp det här liksom. Och då går jag med den här jävla drömmen hela vägen upp. Det finns ju skitmånga riktigt duktiga svenska fiskare. Alltså CP-duktiga killar. Som vet hur mycket som helst, som har hur mycket som helst på meritlistan. Men de är fan mytomaniska. Alltså. Mm. Jag kan nämna hur många exempel som helst. Liksom, jag ska inte dra ut några namn. Det är bara jävligt otrevligt att göra. Liksom. Men det är så tråkigt att se det. Och speciellt Samt, skickliga och samtidigt är vi. Man är kanske en del av det själv genom att man har, är så intresserad av uh, vikt och längd. Ja, men det är nog därför man blir upprörd av det. Alltså, man, man älskar ju fisket och fisken framför allt. Och då vill... alltså. Egentligen så kanske man... Nej, vad är fan. Unmedvetet vill man säkert ha fångat skiten själv och bara skallat en jävla i vattnet. eller någonting. fan vet jag. Men faktum är att... Va, att jag blir arg för det, det, det beror mest på att... Det kastar skugga på alla de som lägger så jävligt mycket tid på att fånga sin drömfisk. Om den sen handlar om att den väger 7 kilo, eller 5 kilo, eller 15 kilo, vad den nu än väger, så kastar det skugga på de som försöker hårt när någon annan fuskar. De har inte förtjänat den, för den väger inte det. Jag har faktiskt aldrig sett det ur det perspektivet, men det var jävligt bra nedbrutet. Det är jävligt sant. Alltså om man ska se det så. För att vi lägger ju jävelusiskt mycket tid på varje sån stor fisk. Det är jävligt sant. Och de tar åt sig äran för inget arbete. Nej, plus så att, att det, det blir inflation av stora jädrar. Helt plötsligt att de alla flashar upp en 13 kilos, då är en 13 kilos en, en mellanfisk. Men en 13 kilos är en jättestor jädra. Det är en CP-svår fisk att fånga. Det, det är ju folk som fiskar hela sitt liv utan att få en 13 kilos jädra. Precis. Det är en jättestor jära. Och det, det kan ju vara en gädda som... Just vid det tillfället är lite nere i kondition som annars är en 15 kg så stor är en 13 kg. Det är också för att jag tror jag tror vi ska släppa det här för detta är fan oändligt. Om vi ska börja gå in på ja, om vi ska gå in på psykologibiten och hela det här konceptet. Men eh, idén av det är så här sluta snacka skit bitches bara var ärlig mot dig själv. Ni kommer må mycket mycket bra psykiskt. jag kan inte prata svenska utländ. Jag har druckit för mycket whisky också. Uh, du kommer må mycket, mycket bättre psykiskt Om du inte ljuger för dig själv Det är ju bara så det är, det, är ju det är ju slutpunkten av den här diskussionen Att du mår bättre psykiskt mm. Och när du, när du fiskar med ett självförtroende Som inte är uppbyggt på lögner Så kommer du dessutom fiska mycket bättre Du kommer ha lättare för att prata med fiskare uh, Allting kommer bli lättare Ge fan ju att ljuga, det är jobbigt att hålla koll på lögner Tror mig, jag vet, jag äger mycket för uh, Vad jag skulle säga i alla fall Någonting som är väldigt intressant är att man väldigt sällan fångar superkonditionerade fiskar som är typ över 120 exempelvis. En sån grej. För en 120-fisk är ändå hyfsat vanlig. Det är inte så att den är super super vanlig. Men det är väldigt sällan att de här 120-fiskarna håller den här fina konditionen, typ 65 plus centimeter så att mm. säga. Nej, det ligger mycket i det. Är ju där svårigheten är. är att fånga en lång som samtidigt är tjock. Det verkar ju som att många jäddar har en väldigt kort peak i sitt liv. Där de, vissa gädorna har ju inte ens de längderna och de vikterna, men de riktigt stora exemplaren, det kanske rör sig som ett, två år, där de kan hålla maxvikt och sen går de ner igen och så får de gammel gädda istället för en stor gädda. Ja, då blir den ju bara lång och slank liksom. Steril så att säga. Ja, och det är ju det är så de ser på det i Holland till exempel, när de bara mäter fisken. Ja, att de tar den på åldern då ja det, alltså det är en stor fisk den är lång men eh, jag liksom, Olden, vad fan säger jag ringar, jag ringer <laughs> men ja. jag värderar en fetare fisk större för mig personligen så inbillade jag mig i alla fall att den fisken är svårare att fånga. En ja, men det är klart, den är ju, ju. Långt den är ju Ja, den är ju det. Du är därför du vill åt den ju. Du, det, det är, är den slank så inbillade jag mig att då är den lättare att lura till hugg också. Sen är det inte sagt att det är så. Det kanske finns några slugare gammeljöder som är smalare. Men Frågan är om det är så med tanke på hur, hur alltså hur ofta stora, alltså långa jäddar i sämre kondition kommer upp jämfört med långa jäddar i bra kondition kommer upp. Det har du nog jävligt rätt i. Att en smal jädd är lättare att få till höjden. Plus den faktorn som jag sa att de kanske bara pikar en kort tid. Yeah. Medan de sen är långa en längre tid. Långa och slanka. Men just är... långa feta är de nog inte många... Men då är egentligen frågan alltså när, var de befinner sig när de pikar. Och där, det är ju där man ska försöka ta dem ju. Ja. Mm. Du, du är fan något på spåret där. Om man ser det ur det perspektivet för att alltså tänk, tänk så här om du vet var de befinner sig på kusten exempelvis när de pikar för att när de pikar så måste de äta som mest. Ja, det är ja då, är, då är det inte som störst Då måste ja. de äta som allra mest. Mm. För då behöver de som mest energi etcetera etcetera. etcetera. Mm. producera som mest ström och de är mest reproduktiva och så vidare. Mm. Vet du vad de är då? Då har du knäckt guld, då har du fan knäckt guldkoden. Mm. Lyssna noga bitches. Vi är, vi är något på spåren där, Henrik Ståle. Så är det allt det är lätt att drömma sig bort Hem, hemma. Ja, I teorin är allt så jävla lätt. Och i, när du är i jäddskapsaffären och du botaniserar och du köper tio onödiga beten till fast du har 700 hemma. Eller i alla fall 300. Och du har fått jädda på de flesta. Och... Det kommer det på trummet, och som vi har sagt. Och det kommer komma på droppens spinnar, och på några jävla biltema, wobblar, eller vad som helst. Men det är vad man tror på. Men du det... måste tro på det. Och när du är där i teorin, och du är du står hemma, och du putsar på dina där eller vad du gör, då. Då känns allt som möjligt. Det känns inte alls så främmande och, och overkligt, och långt borta, som när du är ute vid vattnet och eh, pinas av. Eh, Nollgrad i lufttemperatur och kuling i ansiktet och det regnar småspik och hagel. 17 sekund Snör, Snö och vad fan som helst som kan möta dig. Vad hade vi i Lödde för Det var ändå en snäll dag jämfört med min värsta. där. Min värsta upplevelse då, då låg jag och hade dubbla ankare under motorvägsbron i Lödde för att hålla mig undan från störtregnet. Och fick samtidigt ro för att hålla båten på plats. Jag var totalt genomblöt. Frös som en hund. Och då och då så åkte jag ner och hamnade på de här avrinningshålen från vägen. Så då var det ungefär som att en elefant kissar på en fast det var kallt vatten. Och jag hade fiskat i, ja, som vanligt flera dagar utan att ha ett pet. Och ändå skulle ut i det där jävla skitvärdet. Och... Alltså det, det, det, har man inte vattar i den situationen kan man inte förstå hur eh, vidrigt det kan vara där. Men det är ju äckligt. Alltså man har ju suttit där. Alltså exempelvis, jag har ju. Kom ihåg om det var 2010. Eh, jag tror det var 2010. Då bivade jag nedanför space på det öppna, eh, öppna fältet där. Under oh, elledningarna. Och fan var det typ minus en, minus två grader. Ja, det, det, det, det kan jag in det. Är... Man fiskar ju för att det är en upplevelse för gäddnarna. Man fiskar ju inte för naturupplevelser. naturupplevelserna. Nej, det Vindpinnad det skånsk slätt med vass. Det finns inte träd i sikt Men det fetaste av allt är att när jag aldrig sitter där än, har det har varit ute i två dagar blöt och äcklig och det enda som jag hade som torkade upp mina kläder och allting var den där gasolvärmaren som jag hade i bivit <laughs> och så sitter jag där och så vaknar jag klockan typ sex på morgonen och så bara hör jag jag bara fuck öppnar upp lite och det bara skjuter in så här snöblandat regn i typ 15 sekunder att rakt ut från kusten min båt är uppe på land så här och bara ligger och slår. Och jag bara drar igen den här skiten och sätter mig i det hela börjar laga mat. Och sitter och håller i väggarna i bibet för att det inte ska blåsa omkull. Då ringer suggan av alla människor och undrar varför jag inte lagt ut något bottenmete. <här> Det är det bästa han bara gör. Jag bara, jag sitter i bivet, det går bara... så... inte. Det är Han har inte ens ut ett bottenmeter. nu är jag hade lagt ut ett bottenmeter. <laughs> Faktum är att su suga ner den mannen som kan säga det. För <laughs> det är en mer envis, hårdhudad jävel som verkar immun mot kyla. I alla fall när han var ett par år yngre. Jag känner inte till någon sån. Han har ju jag måste sjuka på exempel på sin hängivenhet. När han blev skjutsad ner till ån skulle fiska över dagen tyckte det kändes hett fast han inte fick någonting bestämmer sig för att övernatta under en båt i början av mars. Har han med sig någonting? Nej, han har sin flytavall tycker han är ganska varm i den. Han går och lägger sig under en upp och en båt i mars månad rakt på marken. Han sov ingenting. Efter några timmar var han så jävla stelfrusen så han han huttrade om vartannat och riktigt köldattack. Då fick han gå upp och använda större delen av sin bensin till båtmotorn och göra ett jävla majbål. Sitta och kura vid det hela natten. Men en jävel han fiskade dagen efter ändå. Fick han något veta? Nej han fick ingenting. Mm. <laughs> en annan gång så skulle han ha ett specifikt bakvatten. Han skulle ha det. Då fiskade han hela dagen. Sen slade han upp karpsäng i båten. Sov på honom. Övernattade på hon. God morgon, bara släppte den ut. Spanna. Väck kap upp kappsängen. Kapp, ähm, Då fick jag väl någonting med i alla fall. Alltså, det är fan. Ja, vilka det står jag det... man har hört. Ja, det fan, man... det fan han Eller när han, han kom sig. till Kalmar och skulle hälsa på en gång och skulle åfiska en, ga en ganska svår år. Speciellt om man tar den landvägen, så mycket skulle göra. Och det största problemet var det var också mars eller april. Det var att han inte hade någon stövlar utan han hade bara så här fräcka sneaker, Fred Perry eller någonting som man <laughs> passar på gatan i Stockholm. Och det är inte fan hindrar det honom. Han sticker ut med Fred Perry-skorna och var att det knäna då. Allt för att få någon mage och femma till slut. Men jag gillar den galenskapen och hängivenheten. Jag gillar det mycket. Nej, men det ska, det ska vara lite så. vad alltså, det... oh, fan... Alltså, halva, halva äventyret med fiske det är just de här riktigt sjuka, jävla grejerna man egentligen gör. Typ när jag och Martin bivade ju för fan på Mucklaflon på isen eh, i, var det februari? Jag tror det var, ja, jag tror det var 2011 eller någonting. Måste det vara? Ja, något sånt shit. Nej, alltså, bara sådana grejer, du vet. Då ligger du och sover på fårskinn och det är hur mysigt som helst. Alltså, bara, liksom, bara den upplevelsen. Du är mitt ute på en sjö, på isen, i ett tält. Med en ut. annan man åh, med, oh, med en annan man Alltså det här, det här med fiske Och manlig sällskap Det är oh. ja, Det är speciellt ass alltså. Har du inte haft huvudet bry en mans Så är det fan inte vänner alltså. Så är det bara Så är. Det, <skratt> <skratt> det här du ut Nej, det är inte så en timme Vi kan inte döda upp en timme, det går inte Nej, vi har mycket kvar på att Imorgon kommer vi ännu mer. Ska vi ha en brutal del två imorgon med? Det känns en helt, helt överdriven supercast. Vi får se vilket skick vi är efter snöstorm och kuling. Ostlig 10 var det väl i byarna 15 kanske? Nej, Ostlig 8 var det väl bara. Nej, det är bara 8? Ja, ja. 8. Ja, man kommer ju vara rätt så Vi Får se hur bra de gissar den här gången. De har inte imorgon. gissat så bra på sistone känner jag. Nej, de brukar väl... Men alltså vanligtvis, ir brukar vara jävligt bra. Jag vet inte, vad du kollat det som igen? Hela den här hösten, det har väl varit extremt svårt att förutspå den här hösten. Men det har ju varit bedrövligt sen i somras. Vind, vindarna har varit jävligt skumma. Så vi hade typ någon gång, nu under nioårare, när vi skulle ut. När Kangas och Robin, de var här. Så hade vi också så här, stod 3-4 meter per sekund. Vi bara, gafs, kör vi. Åker ut. 7-8, oh, man bara, för helvete. Ja, sista passet jag skulle ut... Kvällen innan kollar jag. Mule, 3-4 meter per sekund sydvästlig. är helt idealiskt ut. Det var bara någon vecka sen Sticker ut. Det är ungefär vad som har lovat, så ja, Lite mörk ser himlen ut den där. Men jag tänker, ja men... kolla en gång till. Ja, ja men det kan komma någon regnskurv i två. Ja, jag börjar fiska och... Eh... Det är jävla bra drag i gräna och hitta fisk och känna känner, fan den här dagen kan bli bra. Det hugger var och annat kast. Jag har eh... massa följare och missade hugg och... Eh skitkola attacker på riktigt grunt vatten. Sen bara dör fisket. dörr och jag fattar ingenting. Jag liksom, här måste ju stå mer fisk. V vad är det som händer? Då var det väl klockan tio. Klockan elva kom svaret på vad som hände. Ett tropiskt regn som sen höll på i en och en halv två timmar och gjorde allt dyblött och det var kallt och vidrigt och jedna kände ju såklart alla här långt ja, före mig ja, det och det bara tokvägrade. Tack för den världläggsrapporten. Det är också en kul grej. Att det ska vara bra fisken när det regnar. Det, det, det, ja, det är den största skrannan. Varit. Ja, det, det måste vara den stupidest fucking shit Det jag kan hålla med det är sommaren då i så fall. Ja, men det kyler ner vattnet också. Ja, och men det, är det klassiskt höjer syrhalten också. Så att. Det är ju, på sommaren, ja, det är förståeligt. För ser upptaget är lågt och man behöver så Ändå lär man sig aldrig. Man ska vara ute i sådana här jävla höstpass i november när det regnar hela dagen och himlen Det blir aldrig ljus, det blir aldrig dag. Ändå är man där. För man, ja, ja. ja men det kan hända. Men om man ransakar sig själv, hur många bättre man bättre fiska fiskar om man fått det sånt. Och man sliter bara ut sig. Men alltså, alltså, jag, man vet ju hur det är. Det är ju alltid så. Det är ett par dagar man kan komma loss och fiska och man är där med alla grejerna och man håller på med det. Och, Alltså man gör ju det Fast man vet att det är meningslöst ibland Men man gör det ändå Men det fetaste feta av allt är Exempelvis vad gäller det där så Mörka väder överhuvudtaget Dimma Alltid hett på stor I min Tycker värld. du det? Ja. Det, tycker det är inte fan jag. intressant för det är många som känner helt tvärtom vet du? Ja, jag jag är Det är nog bland de för, första Som jag har hört jag Dimma Coolt mm. Alltså, men det kan ju men på, sen är det också ju säga på typ av här. vatten och fiskar. Jag tänkte precis säga det, att det kan verkligen, äh, äh, verkligen vara det typ av vatten jag fiskar. För det är en specifik sjö som det här är i. Och äh, alltid är det dimma åtta runt åtta Alltid. Mm. Okej, okay, inte alltid. Nästan alltid. Det var blatten i mig där. Alltid Bratte Bratte! jag svär på dig. Alltid. Lyssna på mig, Bratte Alltid. Alltid över åtta kilo, Bratte. Nej då, men... Uh, du har alltså, stött du... på någon spökböt i dimman Nej. Nej, nej. Jag men, har hört en äh... sån historia från en skånsk sköret och en som fiskade. <skratt> Vad? Och ur dimman uppenbarar sig en gammal jävla eka. En gubbe roendes. Som ser ut som att han var tagen från början av 1900-talet med full kostym och som att han skulle råd till kyrkan på en söndag på, ah, på 20-talet. Nu börjar jag och lika, i fönstren här. Lika snabbt som han dyker upp, lika snabbt är han borta. Får ingenstans i Och sen försvinner dimman och tror man ser någon på sjön Nej <laughs> ah, alltså det jag skulle inte förvåna mig. Inte, inte en sekund. Ah, nej, man eh, vet inte alls. Men det finns ju sköna historier. Det finns ju ålar som kommer upp på väser. <laughs> Ja, om det är Ludd eller vad fan det var. Ej, sen finns det ju så kommer de bita de varor. Och ja. Men är det på den nivån då kan folk förjuga? Då är det faktiskt. Då är det, <laughs> faktiskt då, då, då, då är det bara underhållande. <laughs> <laughs> ja, jag, jag älskar det när det kommer till den när det verkligen är så jävla. Alltså ja. Det... Eller, eller folk som har flugfisk en silverblank havsöring som har tagit sig upp för ett 10 meter högt fall. Och att man tar den på en torfluga storlek 22 ovanför fallet Det var okej okay. Eller folk som blir attackerade Av en fasan Som klöser av klubbmärket på ryggen <skratt> <skratt> Det finns någon sån här goinga <skratt> Det var bland det bästa jag, jag blev attackerad av en fasan Som klöser av ryggmärket På jackan Men om vi ska försöka anknyta till något här jag sa han liknar någon som var på väg till kyrkan. Tro. Det är jävligt viktigt när man fiskar. Ja, oh, shit. Och den här konstiga känslan när man liksom vet att man gör rätt. När det känns så enkelt. Och det, man går in som i en, en slags dimma. Du kan, jag vet inte om det är alla erfarenheter man samlar på sig. Men du kan ju vissa dagar känna att idag bara smäller. Du, alltså, bara, du jag... bara vet det på, du, Ligger någonstans i dig Jag tror att något, Det, det tror... känns som något ursprungligt Som något instinktivt Jag tänkte säga det Jag tror, jag tror att det där är ett, ett muskelminne Precis som att eh, skjuta pilbåg i prick Precis som att vara duktig på ishockey eh, Precis som att vara duktig på vad som helst Ja men det är lite så jag, du jag, känner jag, jag, När du får yeah. den perfekta sparken i fotboll Eller vad det nu är alltså, du, liksom, du känner. Idag är jag het Bam. Alltså mm. du går in i den här zonen Det är typ samma sak som när jag skriver artiklar Exempelvis När jag börjar skriva en artikel och, bara... och så går det igång Sen är det inte jag som bestämmer mm. Sen bara går det jag, har, jag, har inte, jag vet fan var det kommer ifrån jag vet inte fan vad som händer, men det blir fan text. Det är många stora författare som och det säger blir, så Och det blir meningar. Du har som en röst grejer. som talar till dig. Ja, ja, det blir bara liksom, det bara kommer. Det, bara, ba, ba, ba, men det kan ta Ibland kan det ta två timmar innan du börjar komma. Liksom. Men ibland det är det bara, bom samma sak med fiske. Alltså. Ibland när du åker så känner du bara... Aha. Det värsta är när man hamnar i en sån svacka lång tid. När du inte ja, när du verkligen har tron. Du, du, du, du kan känna en viss taggning och du känner att det är på gång. Men så är det någonting som stör. Och sen så försvinner det igen. Jag tycker jag har hamnat i sådana perioder som har varit i månader och liksom att du är det lite Att du har känt att du är det på, på spåren Men du träffar inte riktigt rätt Samtidigt ja, men det, där Samtidigt brukar det börja med ibland att, kan vara så Det där brukar börja med att man försover sig Ett par pass i sträck och man börjar slaka av Och jag tror det För mig är det så i alla fall att om jag börjar Så slacka, slappa mig fisk. Men det är ju märkligt att det betyder så sjukt Mycket med självförtroende och tro på det du gör Fokus Och fokus, ja Fokus, du måste vara fokuserad på vad fan det är du håller på. Det är som allting men annat. Det, men du tänker att du väljer ju rätt plats den dagen. Istället ja, men för inte, men du är fortfarande inte fokuserad. En, en dag när du, när du inte har fokus så du kanske du flänger runt på 30 olika platser och tar dem i fel ordning. Eller så missar du, du flötestresset som du borde ha märkt. Hade du märkt flötestresset mm. så kanske du hade återkommit. Alltså du vet, är du inte fokuserad så du bara... Uh, uh, det händer ju ibland. För du tröttnar ju på det. Det, mm. det går inte att hålla på och nöta. Alltså, det är inte kul 14 dagar när det Lödde utan ett skit. Nej. Femtonde dagen, du har ju inte samma fokus Nej, Det är inte det sin man. närheten Nej, det, kan man inte. det är så jävla svårt att liksom ställa sig in på det Och då blir det skitet av det Du mm. missar ju de här, det är ju små, små tecken mm. I slutändan så handlar ju allting om små tecken liksom. Du ser någonstans att du, Där hoppar en betesfisk, ja ah, okej okay. då kanske betesfiskar bort, där. kanske åker lite närmare på Du släpper flöten, det går, bam mm. Eller liksom, Du glider för en plats, du ser spöspetsen Stressa till, du bara, vänta, stanna upp här lite stanna upp, betet går lite bakåt pam, jäddan smäller den för att betet har stannat. Liksom. Mm. Var det är såna sådana som, är. små grejer, avgörande moment som, som man kan få just stanna till och sånt. Ja. Eller man gör en liten iakttagelse så att där är, där är det är enorma övelser. Spöt berättar sånt. ju sjukt mycket. Har du också exempel att du ser på spöt? Exempel. Ja, det kan man göra. Ibland, ibland, särskilt när man kanske ser flötet lite dåligt så tittar jag ofta på spöt när man ja. stressar. Speciellt när jag flötestrollar så brukar jag ha alltså mitt, jag försöker göra så att spetsen på mitt bakre det som är längst bak, är i periferin med min paravan. Mm. Mm. Så att när jag, när jag sitter och då så tittar jag hela tiden bara på paravanen. Jag behöver liksom inte fokusera på det för att, mm. varje, oj, jag håller på att döda micken. Varje att du registrerar den i periferiet ju, mm. utan någon som helst problem så kan du fortsätta på paravanen. Och du ser jävligt tydligt när det kommer en gädda i närheten av betesfisken för att den här stressfaktorn som skapas hos betesfisken, det blir ju som... ta och sen bara tvärstannar Av någon jättekonstig anledning, om du tittar typ på vissa filmer när en gädda attackerar en betesfisk, ett skitbra exempel är karp under vatten, bla Ja, under ytan där, en sekvenser med en danska. Mm. Om du tittar på vad som händer om du tittar noga på beteendet hos båda fiskarna där mm. det är att gedan rör sig framåt mot betesfisken så länge som betesfisken rör sig. Så snabbt betesfisken stannar så stannar också jäddan. Mm. Men nästa rörelse betesfisken gör då smäller jäddan den. Mm. Och det är inte bara det om du tittar på exempelvis hugget eh, tolvan, samma sak där när det visar undervattenshugget där. Så snabbt betesfisken stannar då stanna jadan så snabbt det ser första rörelsen fisken gör då smäller igen på den. Och det är samma tecken du får ju du får ju det här tecknet på spötspetsen den här stressen sen bom lugnt och sen kommer hör det bait running begåt. Mm. Det är supertydligt. Prova det någon gång så alltså, att du sätter spöet. Jo nej, men jag kollar jag väldigt ofta på spötet jag blir ofta man ser hugget på spötta på en lång förflyttad Ja ja. Eller ja. långt före det kanske handlar om en sekund men det är ändå tydligt att du ser hugget för eller så känner du ofta det. Om ja, du håller och håller du i handen så känner du så, men, det, det är så tydligt skillnad. står du något. mest med paravana eller kör du med flöten? Alltså jag kör lite olika som jag fann med att när vi körde så körde jag en frilina och en paravana. gjorde jag inte det. Nej, det kan få Jag brukar alltså det beror på den här sången har inte frilina någonting alls. Känns det Känns ju som att är det är lite olika från vatten till vatten, men jag gillar ju flöten. Jag har alltid haft bäst på flöten och lyckas med. Jag gillar att titta på de röda små flötorna som mm. guppar efter. Sen, visst är det klart vatten och du vill ha spridning. och Paravanorna har ju alltså jag sina de... fördelar på vissa sätt, men hade jag, jag för... tycker personen att jag får mer hugg på flöten. Men det kan ju bero på den vattentypen man fiskar i också. Så alltså hade jag fått välja så hade jag, aldrig... jag hade inte fiskat med paravaner, men jag hade haft andra sätt att få ut flöten. Alltså få ut betesfisken utifrån båten så att mm. det är bekvämt att fiska fyra spön. hade varit bekvämt att fiska fyra spön och bara släpa dem på Bakom båten så har jag gjort det. Mm. Men faktum är att paravanen är jävligt fördelaktig för att du får ut det från båten. Mm. Och jag tror att skuggan som skapas på vattenytan av båten, alltså det gör en väsentlig skillnad på hur fisken jagar. Om det är ett pressat vatten. Alltså, vissa vatten som jag fiskar i, jag kanske fiskar dem. Ja. Säger på fyra veckor så lägger jag tolv pass. Femton pass kanske. Om mm. jag har tur och får fiska in jobbet och så. Liksom det blir ju en hel del press på vattnet. och måste, alltså, alltså, En stor gädda är ju inte dum. Den är ju inte... Den är ju inte må, stor den må ju vara instinktiv och den må fungera på ödlands hjärna, eller vad fan det nu är. Förmodligen så är det väl ödlands hjärna fisken kom, eller ödland kommer från fisken. Förresten. My bad. Skitsamma, det är säkert någon annan jävla gärna. Skitsamma, jag kan inte neurofysiologi. Men eh, i alla fall, alltså, det finns en anledning. Den är inte dum. Den måste kunna associeras... Någonting måste den kunna associera till fara. Och då kanske det är den här båten, den här stora skuggan där uppe. Och om det kommer direkt bakom... Tycker du att elmotor en... Alltså elmotor skapar ju en vibration precis som en bensinmotor gör. Skillnaden på att bensinmotorn skapar mycket starkare vibrationer. Men det är fortfarande så att vatten skickar ljud så mycket snabbare än luft. Jag tror det är... Luften skickar väl 400 meter per sekund och vatten skickar 1500 meter per sekund tror jag. Det går ju så pass mycket snabbare så att jag tror ändå det stör. Ja, det är klart. Men det är ju som du säger. Men samtidigt ska den, kan den, den hör locka för det är rasselkuler. Den är jättelångt bort också. Ja, ja, ja. ja. Mm. Alltså, det, det, det, förrän vi kan ta en gärna hjärna och sätta sensorer på den och kolla hur den reagerar. Innan det tror jag inte någon av oss egentligen kan se. Vi kan bara men jag en spekulation. Man har ju hört många som säger att eh, elmöter skrämmer medan... Eh, en bensin mot och locka. Ja, jag har också hört det, att, att många, många har tagit är... stora jägder i bubblet bakom. Och jäsa, ja, så är de ännu tydligare. Ja, de tydliga. prickskjuter. De kör ju med. Som jag har förstått att jag kör mest med utombordet. Jo, det gör med alltid. Men det är inte bara det här, För det är ju för kraften också. Mm. För att kunna stanna och, och manövrera på ett mycket bättre sätt. Men eh, jag vet att. Eh, men när man, man får en sånt. träff på Ekot stänger man av motorn då eller att man den snurrar Nej, jag vet att eh, det var en eh, som lade upp ett klipp eh, Björn Thunmats han lade ja, upp han ett klipp eh, faktiskt där han eh, han eller hans kompis då skjuter på en lös eh, rätt länge utan att få den hugga. så stänger han av motorn eh, och sätter på den igen. Då klipper den Shit, vad ska Det är jävligt häftigt ändå men, Vad äh, finns den här videon? Han har lagt i, han har gjort väldigt mycket videos äh, det Just det? på prickskytt efter Jös Promota den här fantomen, mm. vad heter han? Äh, Björn mm. Tynmats Jag vet inte hur man uttalar efter hjältorna Vad har han för äh, blogg? Vi måste promota den här fantomen Jag har någon blogg Men äh, han är rätt så aktiv på äh, På och. På Facebook Jäldskvaller som jag dessutom blev Botkastad ifrån Jöskvaller Jöskvaller, rock'n'roll, fiskeboll, grumma, Jöskvaller, snabelköse, bitch Vad fan är det för fel på dig? Vad sysslar du med? Här försöker jag promota lite sköna diskussioner Om dina jävla jeddhemligheter en shit Och så kastar du ut många grejer Tycker du kan ta upp din telefon och ringa mig Så ska vi ta den, den här diskussionen, du och jag Mellan två män Jag kommer vara avklädd Jag hoppas att du står i duschen jag fortsätter att reflektera <laughs> över paravan och flöten. Men, jag, jag har inte lust att drömma om andra människor duschen just nu. Men personligen skulle jag alla dagar i veckan välja att ro när jag flötar strålar. Alltså, jag, jag det tycker, är någonting jag måste börja göra oftare. Jag tycker tror jag. det har enorma fördelar att ro. Precisionen är oändligt mycket större speciellt om du ror i trånga miljöer och du ska få in beterna i små små bakvatten och så vidare och överhuvudtaget den här möjligheten till att göra en mycket mer irrationell oregelbundning gång så fort du har styr eller något så du kan öka farten, du kan minska farten, du kan ro med en och. och jag gör det hela tiden att man sen blir varm, det är ju bara en bonus jag, jag trivs våran. Jag får en skitbra överblick där. Att lite sasslent kryssa fram med någon frontman elmotor med massa paravaner på släp och man står med ryggen till och man missar de massma bugningarna i en spötopp. Det, det kan ske. är en stor du missar där. Det är ett livsfisk. Ja, yeah. nu missar inte jag bugningarna i mina spötoppar. För att jag tittar väldigt sällan fram. Men ja, det finns någon som gör. Jag ville bara säga det, jag missar inte Men äh, i de vattnaderna <laughs> kör du mest med motor Ja, äh, frontmonterad. Äh, jag har ju enorma före, de ska ut många spön också. Det är ju till helvetet om du skulle och försöka kläda ut för. spön. Men äh, alltså, skulle, jag, så skulle jag. jag fiska exempelvis då... Det är som jag hade den här diskussionen med Stiva Björn här om veckan, vi var och fiskade i en liten damm. Och han sa också det, han bara... Jag ser gärna att vi inte fiskar med elmotor. Och jag förstår honom fullständigt ur det perspektivet av att det kan, det kan verkligen. När det är ett grundvatten och det är en jävla pöl. Jag tror det påverkar saken jävligt mycket. Men sen, alltså saken är att vatten skickar ju inte ljudet mycket saktare. Så att Nej, är ju, det är skitligt det där. Vissa grejer tror man ju bara. Om man kollar alla gamla artiklar typ Leif Engström och sånt som ändå var ett orakel på sin tid och han har skrivit hur mycket... Magiska och, artiklar som helst och, Ja, det har han Och då, då är det ju alltid det här Visst, man får ta i beraktande att han sålde grejer också Men det är alltid det här Smyg in på fiskeplatsen Stäng av motorn en god tid innan Ro in eller använda elmotorn Elmotorn störs inte fisken av Nu sitter vi och pratar om tvärtom Stör ja, elmotorn precis. mer än motorn Men man trodde det, ju det var, det före före var Så att man trodde att elmotorn var så jävla tyst Sen så liksom uppdagades det att det var mycket det där högfrekventa ljudet som den ger ifrån sig. Som man kanske inte hade tagit i beakt. Så kan det ju vara, absolut. men det, Återigen, det, man trodde att jorden var platt för 600 år sedan. Mm. Men mm. det, det, det är ju jävligt svårt att få en referens också för du, ska, du kan inte glida, glida in Egentligen på samma ställe under samma förutsättningar Nej. med eller utan motor. Snälla, om du är någon det. som är en ljudexpert för av någon hävla anledning skulle lyssna på den här skiten kan du ta en utombordare i vatten, mäta ljudfrekvensen ifrån den och ta en elmotor i vatten och mäta ljudfrekvensen ifrån den. Det hade varit så sjukt intressant. Ja, nog du har kontakter för helvete styr upp biffen. Fisheko, I know you can do it. Kan det till och med vara så att uh, fisk i vissa vatten kan vänja sig? Om man tänker så mindre om de hela tiden utsätts för motorbullar. Är, de har ju ingenstans att fly. Det måste ju vara till slut så är det, I skärgården måste de vara vanliga. Inte så att de tänker. Ja, de tänker inte, men det åker förbi en båt. Men de kan skiter och reagera. Är det, kommer det ut ett nytt vatten när du hispar runt med en motor? Eller vispar runt med en motor? Då kanske de blir hispiga sticker och gömmer sig. Men är de jättevana vid det, Men då är det väl bara... Alltså något som jag har upptäckt jävligt tydligt exempelvis när jag fiskar från kajak det är att du kommer så sjukt mycket närmare på gäddarna. Och de reagerar inte alls på dig på det viset. Du vet, när du kommer med en stor båt så ser du molnen. Ja, Ofta så ser du molnen. När du kommer i kajak, och det är nästan för sent. När du kommer i kajaken. För så... de skrämmer de andra fiskarna som är 30, 40, 50. Meter ja, ja, du, vet. Alltså, du bara kommer med kajaken sen bara tittar du på sidan så bara ser du en gädda liksom. Det bara glider förbi den. Sen när du sätter Åran precis bredvid den då, då drar den iväg. Jag trodde ju inte på. Jag tänkte så här först när Gunnar sa det, Gunnar Ahlström på Pikestrike. Mm. För övrigt, kolla in www.pikestrikesweden.com Bra skit. Kajakfiske. Samarbete bland annat med Joel Abramsson rock'n'roll fiskeboll. I alla fall, han sa ju det första gången att han kom mycket, mycket närmare fisken med kajaken. Mm. Och jag tänkte alltså, ja, logiskt sett okej, okay, men vad fan. Så jävla mycket närmare kan du inte komma, tänkte jag. Du måste ändå reagera för att, ja, vatten, vattenytan bryter ju vinklen och så, och så vidare. Den ser ju det mycket snabbare än vad du ser den och så vidare. Och, nej, ironiskt nog. Hur nära som helst. Supernära. Det är därför jag var så jävla sugen på att köra kuståarna med kajaken nu. Och, mm. och köra alltså, flötesmeter ifrån kajakerna. Så är helt, helt tyst, inget klöd, ingenting. Du kan inte röra dig i kajoken heller särskilt mycket så att det blir inget buller ingenting som det blir en båt vanligtvis. Nej, jag känner ju lite likadant om jag har möjlighet att fiska å uppströms ifrån och nedåt så gör jag ju hellre det än att jag måste åka neråt och... Fiska med uppströms? Ja. Mm. Men det är ju klart. Du, du fiskar ju hellre på ett helt ostört vatten än att du har pippt runt där fram och tillbaka in, eller att någon annan har gjort. Ja, att du bara rör det sakta sakta neråt. Mm. Det är ju klart. Men problemet är ju också att i vissa vatten så kan du inte göra det. Du måste ju sjösätta dig någonstans jo, som jobbar just för det. Är ju det är det som är problemet. Det är därför jag ska göra det här med kvintrexen nu som jag sa till dig. En 250-båt med 10 hästar. Bara för att jag ska kunna ta mig upp till de sjuka stadplatserna. Nu börjar jag nästan ångra mig lite nu vi börjar prata om det här med vibrationer och ljud och så i vattnet. Helvetes jävla. Ja, men det är den här balansen. Är det bättre att fiska av 30 olika platser på en dag, speciellt nu som när vi är i och hitta riktigt aktiva fiskar och chansa på att man har tur att man inte skrämmer iväg dem. Eller hade det varit bättre att smyga in på tre platser som man verkligen tror på och fiska av dem lugnt, systematiskt med olika beten, flera olika kast, vinklar och så. Men det är ju alltså, som sagt det viktigaste det är ju just bara för att det är inte för att jag ska kunna liksom fiska av så många platser som möjligt så fort som möjligt som jag skaffa skaffat den här båten då. utan det är ju för att jag ska kunna ta mig till de här så sjukt mm. avlägsna sträckorna en grej som jag bland annat har velat göra jag tänkte tänkt hemliga stämplare men alltså Mörmsån exempelvis, den är ju hur gigantisk som helst mm. där finns ju skit många intressanta sträckor som jag förmodat Aldrig någon har varit på. Den är så jävla lång. Den är så sjukt jävla lång, den mm. åjävlan. Alltså, den rinner fan in i centrala Småland. Det är, så, det är hur gigantiskt som helst. Med massa schyssta pölar överallt. Mm. Hur feta jäddvatten som är. Som aldrig har varit röda. Det är, typ, det är speciellt för sådana sträckor. Lagan, Nissan. Det är, mm. de här, det är de här vattendragen som jag vill ha den här båten till. För att kunna ta den till. Och Så det är ju som... Uh, nu kommer inte jag ihåg, jag kan låtsas att jag inte kommer ihåg vilket vattensystem det var ni var i, uh, som du och ett gäng Mammoth Pike-fantomer var i och utforskade som du sa till mig att där skulle du ha en båt som du kan alltså ta dig långa sträckor med mm. för att utforska vattnet. Det är också det är ett typiskt sånt bra exempel. Men du sa att det, var, det är ju också en sån svensk å. Mm. Och det är, också, det är också jävligt underskattat av svenska elfiskare. Det finns gott om miljöer som kan producera, men det är ju sjukt tidskrävande. Det är ju, det är ju en stor förklaring till att folk är så hemliga också, därför att många är bekväma de vill ha något serverat och de har bara tre dagar på sig. Ja, ja, ja. Det kostar det kostar som fan i tid <laughs> tänkte, och insats <laughs> att leta nya vatten, men ska du ha något riktigt extremt något som du knappt tror det finns, då ska du nog leta i sådana vatten ja alltså, Jag tror du får leta, du får nog hitta egna Du ser ju, typ Nu när de väl upphittade den här sjön i Örebro Förra året Eller var det för förra året De kommer ändå från vann Ja den har vi figurerat några år men, Nej det är ju så Det, det, det finns ju vatten ja, Förr eller senare så kommer det en fläck liksom. mm. Men det är att Folk, folk pallar ju inte leta det är det. Och det tar ju tid att leta efter dem Det är det som, det är det som tar upp all i. Det är ju det här jävla letandet efter. Samtidigt jag tycker det är jäkligt roligt att hitta en ny miljö. Det som är synd är att du kanske ger en 1 2 3 försök. För du inte utdelning då så skiter in. Men det kanske var rätt skönt. Alltså, jag vet inte hur vi, vi pratade om det här på vägen hit. Att, nej, vi pratade i introduktionen av det här att det kan ju ta så sjukt lång tid innan du får den här rätta fiskaren mm. att sjugga. Ett exempel som jag brukar använda jävligt förlitigt är Joel Avrandsons 17 kilos. Han har 24 eller 27 pass, jag kommer inte ihåg exakt. Han ska få komma hit och bekräfta den någon dag. Ja, jag fattar också som något sånt. Ja. Den fångades ju en gång och sen så visste de ju att den fanns där. Ja. Så då fiskar de ju löjligt mycket, tror jag. Ja, Om jag, så... jag fattar rätt så fiskade de så här 27, 28, ja, 28, ja. Ja. 24 eller 27. Galigt Blankpass. Mm. Blankpass. Alltså vilken jävla ambition du har då. Jag har ju... En god vän, Olof Engstedt, som är ju... Olof kommer på... Han är nästa gäst. Ja, ah, vad roligt. Badadadusch. Näst Olof har ju ett sånt vatten det är också. man har några gånger och andra kompisar också har fiskat ett extremvatten. Där han första gången han provade fick en fantastisk jäddare. Den var under en meter och vägde snudd på tio kilo. Och med allting stämmer liksom i vattnet. Men... Eh... Jag vet inte vad Olof har lagt. Och den sammanlagda insatsen. Det, det, det börjar bli tre siffror, ett antal pass. Så jag tror Olof har 35 blankpass i följd. Eller någonting. Fy fan. Samtidigt så lever jag ändå drömmen. Men orkar man fiska ett sånt vatten? Det är, det är lätt att säga. liksom, Åh fan, jag hade kunnat åka till den och det vattnet. Är det bara 20 dagar för fån 12? Ja, det kanske låter enkelt på pappret. Men att sitta där i det dagar, i helvete ja. och glo i 20 dagar på på ett flöte eller kasta, vad du än gör 20 dagar är lång tid det är många timmar 20 dagar är snusigt lång tid och den insatsen du gör, du sover dåligt och du äter dåligt och det sliter något enormt på kroppen det är, ingen, det är inte som att sitta där en steket majdag och meta färna liksom <laughs> det går sit, inte att jämföra nej, nej, nej, nej. sitta i någon jävla fyrkant i damm och bolta regnbraxar i 10 minuter och du kan få 12 på ett dygn men ja. Den insatsen man lägger. Vissa år är man glad att man har fått en tolva. En regfisk. Ja, jag har inte tagit några regfisk i år. Jag Nej, ändå tänk insats, den insatsen. Nu är jag nedlåtande mot Brax. Men det är ju. Brax är en jävla betesfisk. Brax är Brax. Den här teleskopmunnen som dammsuger upp allt den hittar. Den, den, den intresserar inte mig. Och Braxen den, är den, är överallt, alls, den ska vara den på sin skit. Övertal överallt. Tänker man ha lagt den insatsen på Brax? Mm. Tänk vilka braxar du har. Sartan vilka braxar jag ha Hundra pass om året efter brax. Och du det suttit i de hetaste vattnena. Uh, så, jäddan är ju jävligt unik på det sättet. Det är nog, alltså, för, Förutom en 10 kilos göd så är nog jäddan fan den svåraste reggfisken tror jag. Ja och den utvecklingen som har varit på gödsfisket de senaste åren så får man nog revidera den när de pratade om att 10 kilos så vad som 20 kilos gärna. Nej, det är fuck that Det har jag aldrig sett. och nu är det inte ens nära. Den kan du gå hem med. Det är fantastiska fiskar, men det går inte Men Det är ju bara kolla på statistiken. Fan vägde mot 10 kilos. Jag hade den på tal här. En av få unika fiskar i ett fantastiskt fiskevatten som totalt våldtas av yrkesfiskar som dikterar villkorna i den sjön. Det hade kunnat vara Ringsjön Det hade kunnat vara ett av Europas bästa sportfiskevatten. Hör ni det? Gubbjävlar, kan ni sluta leva på 1985-talet och inse att vi måste ha ett funktionellt jävla fiskbestånd? Sluta äta fisken, era egoistiska jävla Där kuka. de dessutom är inriktade på näta bort de största, för att de är skadliga för beståndet och har slutat fortplanta sig. Det visar ju bara i okunskapen. Om du snackar med vilken biolog som helst så kan de intyga att de mest värdefulla fiskarna i ett ekosystem det är de största. De har de bästa generna. De vet precis när de ska leka. De har bäst överlevnad på rommen. Det är Dessutom de som producerar behålla. de den största mängden rom. Det är där skon som mest känner. Ja, de vill, de bästa generna. De som vill utrota gäddor i vatten och tycker att de stör. Fakta, det går inte att göra det. Fakta två. De större Äter upp många små. Ja. Och det är de små som äter Så mest. Så det, det stora intaget det blir ju, om du tar du bort alla de stora, då kommer du få ett större du få biomassintag totalt. eller vad det heter det? Mycket, mycket större, självklart. Alltså småjeddar är ju kon konstant under tillväxt och de kräver ju mat hela tiden. Du ser ju på ett barn, det är samma, alltså man bara kunde dra all, alltså, all världslogik mot att alltså, associera det mot en fisk. Liksom, eller Du kan associera det mot allting som är levande. När det är under uppväxtperiod så äter den som allra mest. Det är, det är superlogiskt. Ja, och det är jättetydligt. Jag fiskade i något vatten där, där det var syrebrist ett år och det hittades uh, ganska begränsat vatten och det hittades ett tiotal stora jädrar. De närmaste åren Du kunde jag åka dit och dra hur mycket småjäder som helst. De har ju inte sett röken av vinna Nej, nej, nej, men det är fan, för de stora jäderna käkar upp det. Mm. Och de små, små jäderna blir inaktiva när det är stor fisk omkring. För de Släpper är med du 10-5 cm jäder i ett akvarium? Det är inte lång tid innan det är en jäda kvar. Det de nej, blir. de kan rivalisera. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De gör det snabbt och de gör det aggressivt. No, about it. Det är den starkaste överlevan. Så fångar du en stor jäder, det är äh, jävel med bra jäder. Ja, ja så det är darwinism så det bara smäller om den. Mm. Det är så värvade efter fidders, så är det ju. Och det är det, alltså det är det som är så tragiskt att man har haft den här synen och att man fortfarande. Det är, men det är just den här gamla generationen. Men var inte orolig. De kommer dö ut snart. Ja, tyvärr, Inget oro. Vad Tyvärr. tyvärr, är det... tyvärr. Ja, Nej, tyvärr men tyvärr så har de, de l... också. Ja, det kommer lite underfrån. De har ju sprida ja, man vet, sina. Dunkar igen alltså, Ja, men alltså, saken är att det är för mycket miljö och, och pappa bla bla. Och de flesta miljöorganisationer är lite överdrivna. Men, alltså. Vi, nu kommer vi att vinna det, det slaget Så är det ju nu, alltså, När den gamla generationen sakta sakta kommer att bort Och den nya generationen får träda fram Det kommer ändra så mycket Nu ska jag ställa en sak på sin plats som jag funderat på Är det så att eh, Vi har för få störda miljöer Att eh, Vårt miljö jag tänker ut att För många vatten har börjat bli rena Så att det är svårare att fånga stora fiskar För det finns färre störda miljöer Ja du menar att det inte är tillräckligt med övergödning och så vidare mm. Försurning som hemma lek och som gynnar starka överlevare och så vidare. Mm. Eller är det fisket? Vad är det som gör att trots att det är mycket, mycket, mycket fler som fiskar och det är mycket, mycket, mycket större intresse om man har blivit mycket skickligare på alla plan, tekniska och kunskapsmässigt och det snabba informationsutbytet och så vidare, så fångas det ändå färre stora. Och även, man tar i beaktande alla gamla skrönor och felaktiga vågor, så det togs större gjorda för. Kan det ha att göra med att vi har en renare miljö, eller kan det bara ha att göra med att under en viss period så var det så pass mycket storfisk som blev utfiskad? Alltså det var så mycket gener som raderades från polen. Kan det vara så? Man, ja, man kan ha många teorier. Alltså det, och det, På den tiden skulle man ändå komma ihåg, då dödades ju all fisk. Ja, det, det, alltså det är just det. Men ändå fortsatte här. fisket vara bra ganska länge efter det. Nu släpper alla tillbaka fisken, men ändå så är det, fångas det färre. Oh. Eller gör du det, men det känns som det i alla fall. Det är jävligt bra, alltså det är en jävligt bra fråga. Men jag tror men, till äh... exempel, om vi återkommer till vår kära Ludde och Kävlingåren, den är ju mindre övergöd. Gedderna har ju inte samma kondition som de hade för det var ju var och varannan jädra megafett. Nu, kan ja, nu är det inte, inte heller samma betesfiskmängd heller som det var förr. Nej, det är det inte. Men nu ska inte jag säga så mycket. Jag har ju inte varit med där. Jag, när fan gjorde jag mina första pass 07, 08. 07, 08, något sånt. 08 tror jag, jag gjorde mina första pass där nere. Så att liksom jag är ändå... Ja, men Jag tycker det är en intressant fråga för det är störda miljöer producerar stor fisk. Så är ja, det ja, ja, visst. För, kraftigt försurade sjöar när de provfiskar sådana... För, när de gjorde det för när för, försörjningen var påtaglig, det kom stora moln med sörjning. Då de fick ju jävligt stora möta till exempel. Ja, men alltså, det är inte bara det stora mötta stora braxar Man kan inte sitta och säga att man hoppas på miljöförstöring, men det är ändå så finns det några samband. störd miljö. Ja, men det är för, ju klart. Det, för att det är ju så att är det där få fiskar i ett vatten, då, då får de i chans att växa sig stora. Så är det ju. Många vatten är ju vatten där det är rubbade lek. Alltså att leken är störd. Katar eh, kanske inte är så många platser som, eh, som är ju gynnsamma för en eh, produktiv lek. Liksom. Att, eh, att det blir mindre individer fast de får chansen. Eh, men alla, alla regnbögsvatten det är ju samma sak. Ja, det är ju också det. stora miljöer. Skälpa i massa hjälplösa mm. saker med halvkassa fenor som vinglar runt i vattnet. Det är ju det är som, som vi har pratat om. Yeah. Det, vad är du brukar säga? Som ett McDonald's för Aha, att McDonalds? Jaha, nej, jag ska jag skrev jag ska, jag ska det. Du ska få återkomma till det. Men det, alltså det, det, det är ju en klart störd vatten typ. Yeah. Ja, jag skrev det i en artikel. så Den kommer publiceras i Metamagasin. Ni får läsa det där. Jag, ska inte säga det. jag är sjuk nöjd med den meningen i alla fall. Jag associerar amerikansk fetma med regnboksjäder. Uh... Men alltså saken är också den alltså på tal om det här med få individer i ett vatten. Exempelvis en övergörd sjö den har ju helt efterblivit mycket vitfisk. Hur mycket vitfisk som helst. Och då har den också alltid en massa jävla smågärder. Men ibland de smågärderna så är de här jävla giganterna. Mm. Mm. Och problemet med de här vattnen, jag har ju ett par sådana. Det som jag berättade för dig äh, där vi var ute på ett, ett spinnfiskepass i april Uh, passet, passet innan vi gjorde Det gjorde vi i mars och från, från isen precis innan den gick Och då fick vi åka och hämta betesfisk då mitt, mitt på dagen, för det var slut Och den största fisken var 8980 104 cm 8, 9, Så det är ingen superkonnisk Men det är en fin fisk liksom. mm. uh, När vi kommer tillbaka, helt omöjligt att hitta fisken. Alltså, förut är det hög överallt Nu när vi kommer tillbaka Det är öppet vatten, det är innan lek det är som, De kan inte ha hunnit leka Vi kommer, de har lekt Fisken är på en, en fläck på 5 gånger 5 meter. Där står vi och kastar och har fisk i varje kast i ungefär 25 minuter. Alltså på 25 minuter fångar vi kanske 20-25 fisk. Alltså det går, det går pam, pam, pam. i varje kast. Det är bara hugga, hugga, hugge, hugge, hugge, hugge. Den största av de är 116, de väger strax över 10. Och sen är det bara en massa sexor och sju, sexor, sjuor. Liksom. Pam, pam, pam, pam. Och sen bara tvärdöd. Mm. Om det är någon som kan förklara för mig. Dessutom så är de utlekta. Och isen har precis gått. Du har de ju lekt under isen. Men om det är någon som kan förklara för vad de gör i den västliga änden utav sjön. Det är inte ett utlopp, det är inte ett inlopp. Det är absolut det är, det är inte shit där. Men det är en håla som är en meter djupare än. Allting ja, sammans lagruper. Alltså de måste ha äh, någon för... jakt. Ja, är det en hona i sjön som har fet fucking orgy. Så alla sitter och sprutar. Vad är det där? Eller vad fan är det som gör att alltså men alltså he helt ärligt. Är det, är det ett möttstem som står där och hänger? Är det någon jävla lakhål alltså, ja, som står där och lakar? Det är så fascinerande. Man blir ju aldrig klottar de jävlarna. Det är ju helt det är helt absurt liksom. Nej, men varför du... högnen tortmentor din mött Ja, det var alltså bara en sån sak. Det var inte bara en mött, det var en regnbåge, det var en id och det var en mött. Och dess, det var inte bara så att de bara presenterade sina bästa skick, nej, nej, nej. De presenterade snittade, Alla någon presenterades utan ett öga, någon presenterades <laughs> helt fucked up död. Någon krokade upp och ner. och alltså det, det Hela tiden så CP-projekt. Nej, den bara, nej, nej, jag vill ha en tormento, sa de. Jag har ätit upp ett gräsblad som visade sig innehålla lysergic acid och jag trippade lite. Nu kommer du lite in på diet och tar choklad nu tror jag. Eller för Jag har ja! rent för er. Ska vi. Nej, jag, jag tar igen lite choklad. Jag känner, jag känner att jag känner få det. Gusta! Gusta, <laughs> ska jag lägga upp någon slags taktik för bli det? Ja, det nu ska vi skära av det jed, bara byta lite. Och. Gustav ska få berätta om sin nya diet. Nej, inte diet. Det är ingen diet. Det är en cleansing. Det är också ett nytt fenomen som folk har börjat köra. Jag känner, jag känner till citrus cleansing. Där man håller på att rensa ut sin kropp med typ C-vitamin och massa citronsyra och grejer. Men vad är det för rening du kör? Jag kör en detox med raw kost. Som jag gör under två veckor. Raw man... för de som är efterblivna råmat? Rå eller rå. Det är, man, man ska inte värma upp maten eh, över 42 grader. Men eh, man kan ju tillaga den till viss del. Varför inte över 42 grader? Ja, det är för att eh, man ska ta tillvara på så mycket som möjligt av näringsämnena i, i maten. och ah, Hettar okay, du okay. upp maten för mycket så, eh, så förlorar du så förlorar du man emot. mycket av näringsämnena av vitaminer och sånt. Det är, definitivt. Eh, så det är en, en lära för att man ska... Ta tillvara på så mycket som möjligt. Hur mycket fetter blandar du in i det jag tänker mest på upptagningsförmåga? Alltså, hur mycket fetter jag stoppar in mig? Ja. Inte särskilt mycket. Och alltså, man väljer ju de fetterna. Det är typ bara kallpressade vegetabiliska fetter. Och mm. Men du tillsätter fetter med varje mål till. Inte nödvändigtvis. Ja, okay. Ett tips börja göra det. För att när du har, alltså någonting som många gör jävligt fel, det är att de skär ut fetterna helt. Och när du skär ut fetterna helt så kan inte kroppen absorbera alla mineraler och vitaminer på samma sätt. Mm. För att du behöver fetter för att kunna ta upp det. Mm. Det är samma sak som om du åker till Amsterdam och köper lite Magic Brownies. Om du inte have the fat in the Magic Brownies, you can't have fun. Så att du behöver fetter för att kunna absorbera ämnena mycket, mycket bättre. Och fetter, typ som kokos. Det måste mm. du köra, det förmodar att du kör jo, Kokos precis. är the shit Och vegetabiliska fetter typ olivolja och sånt mm. också Riktigt, riktigt grumt Och nu pratar inte om något smör, brigott Eller Besäll med palmolja fy äh, Fan besäll, bästa... fucking besäll Skäp er. ni ska skämmas Så jävla mycket, ni pratar om hälsa Aj fyfan vad ni är ska skämmas Det är äckligt industrin, alltså. jävla industrin Är det jag... därför de ger bortompejkarna Kanske det var, månad, det var månadens erbjudande. Men det är likadant där, med... En skikakort var laddat med ett paket besätt. Det är likadant med alla sådana margarin. Smakar lätt Lätta och flora och allt vad de heter. Det är bara ja, ja. skit. Alltså det är kemikaliskt smör, är det så det Ja, alltså, det, det, det, det, oh, alltså Jag blir så jävla lack på sån skit. De, alltså, de förflyttar ju det liksom i bensintankar och sånt. Och hela den här jävla processen som de här palmarna genomgår för att de ska få Jag läste ut. att man tillsatte... Eh, aceton i den processen. förmodligen när man ska... att någonting ska ångas bort. Ja. Ja. Var det inte det McDonald's gjorde med sina hamburgare också? <laughs> Nej, det var am ammoniak. Det var ammoniak. Nej, det <laughs> alltså det, det är ena bättre än det andra. Ja, yeah, mm. shit. Och jag som är Man kan få pinka lite på Big man innan Ja, yeah. yeah. alltså du vet jag på jag polare som jobbar på McDonald's när de har berättat vad de har gjort med de fucking burgarna när man... Jag har hört om bakterieproverna på milkshake-maskinen. Milkshaken som inte innehåller någon mjölk. Alltså det... Alltså du vet, jag ah oh shit. Jag har polare som typ... För er som gillar McDonalds, jag hoppas att detta skrämmer er. Uh, McDonalds stämmer inte. Jag älskar din Big Mac. Jag lovar, jag älskar din Big Mac. Men i alla fall att jag har typ tjat någon tjej där bak och fallaktens hennes troser över hamburgarna och sen serverat den och sånt shit och massa jigs och grejer ner i såsen, nej fy fan det är så äckligt Men vad är rent? Vad kan man äta? Vad är bra att äta? Det känns som att allt är tillsatt så allt är alltså nu, artificiellt alltså, det, det, det Tar man mest... prover på allt? Allt är ju för fan kontaminerat av oss Alltså det minsta är ju faktiskt, alltså vad jag försöker göra nu för tiden är att jag försöker gå över helt och hållet på viltjagat kött det är ju först och främst. Det gör vi ju mycket också. Vi köper bildsmän. Det köttet är ju riktigt fett. Det är supergott. Super det är mycket... fett snart och godare och mörare och alltså, det, är inte bara det, det, det stora problemet vi har det är att de fetar ju upp djuren. Det är det som är problemet. Mm. Djuren står just till. Djuren får inte röra på sig. Och när djuren har fett i köttet. Det, det, det, det är de fetterna som innehåller Som allra, allra mest kolesterol är de mm. som fuckar upp det som allra mest När själva köttet är för Kött ska inte vara för Kött är muskler mm. Muskler ska inte vara feta Nej. Vad fan är det här Amerika Fuck no, it ain't Nej. Alltså muskler ska inte vara feta Muskler ska vara lean and mean det ska, liksom, det ska vara protein Det ska inte vara en massa fettar inne Självklart behöver du ju fetterna Men du ska ha fetterna som är på utsidan Utav kroppen det är de fetterna som snabbt kan absorberas. Det finns en anledning till att exempelvis du ser rådjur och älgar och grisar exempelvis när de är ute i det vilda så har de fettet på utsidan. Bara för att det fettet är mjukt och det kan absorberas snabbt för att man ska kunna ta upp det och förbränna det för att skapa energi för musklerna. När fettet sen går in i musklerna så är det mycket, mycket svårare att förbränna det fettet för att fettet är en del av din muskel. Det är inte längre en tillgänglig alltså, källa av näring som sitter på utsidan. Det är det som är problemet. Och det är det är liksom, om våran boskap hade fått röra sig exempelvis. Det hade varit en helt annan sak. Sen är det ju rätt sjukt också att man till exempel odlar upp eller föder upp kycklingar på typ 30 dagar. Mm, bryter ben och sånt stört, på dem. Ja. Det ja, är ju helt onaturligt. Man det måste är också en sån grej. Vi har ju egna höns på gården exempelvis. Egna ägg och sånt. Det är hur nice som helst. Bara en sån grej. Alltså det är så, jag försöker gå över helt på alltså vilt... Och nu när jag har flyttat ut i buschen här nu så hoppas jag på att få en riktigt schysst trädgård. Så att åtminstone under sommarvården så kan jag få se mig själv med färska grönsaker. Och fisk? Ja, och själv, jag äter ju fisk. Jag har äta mycket, mycket mer fisk än jag åt tidigare. Jag har fortfarande jättesvårt för att äta jäddor, men. Jag äter Ja Jag gör ju också det, men jag har svårt för det. Alltså jag, jag, tar, jag, jag, jag mår dåligt. Äh, då och då. det. Ja, jag måste boksar på psykiskt Det är, äh, psykisk ja, ja, är, är visst motsatt typ. för mig Det är jävligt också, men, böget av mig men alltså, jag, jag, men Det känns det mest Jag tycker att man ska övervinna Lite jo, men Ligger alltså, det i det Folk det. kritiserar den här catch and rörelsen Att man är det verkligen rätt att fiska bara för plågeri? Det är ju ändå ett självändamål. Jag, ja, om någon... jag, tyck, jag tycker det är rätt så bra. att man Den punkten kan vi stryka fram tills någon kan berätta för mig hur mycket nerver som finns i jäddans mun och vad jedan har för minnesreferens. Innan någon har strykt det för mig så kan du säga så kan jag säga Sug min kuk. För då har du absolut inte ett skit att säga för då vet du inte mer än mig om fisken. Punkt fucking slut. När någon berättar det för mig, hur många nervsensorer den har och hur mycket smärta den kan känna och hur den kan komma ihåg och referera till det. Då ska jag ta det argumentet och då ska jag sätta mig och vara tyst och säga ja, det har varit fel om jag att de här fiskarna. Innan någon har gjort det, håll käften för du vet inte, du vet precis lika mycket som mig. Jag kan inte argumentera, det kan inte du heller. För vi har ingen argumentativ bas i fråga. Punkt, slut. Fortsätt. Jädra kan vara gott. Jädra är supergott, men jag, alltså, jag har problem med att du vet, jag har en... Alltså, det är inte, jag har absolut inga problem med att döda djur och så vidare för att, liksom, jag, vet, jag, till, jag är ett rovdjur, jag är högst upp i naturen det, det tillhör det är naturligt för mig jag, jag, jag behöver kött, jag ska ha det Jag har inga problem Men just att jag har den här emotionella associationen till gäddan Jag har skitsvårt för att döda en alltså, jag mår så dåligt när den är djupt krokad då jag ser verkligen att den här jälen har gått av eller någonting Jag vet att den överlever Jag brukar klippa av resten av jälen Klippa bort jälen helt Så att den inte håller på att fladdra på den och så bara släpper tillbaka. Men just den emotionella associationen man har till fisken, den... Jag, jag, har, jag har så svårt att dö den jädda, alltså. Yes, det var, bara var bulta i mig. Det är typ som när jag ska göra slut med en tjej. Jag bara skakar i Fan, jag mår så dåligt. Det är ju... Samtidigt är det ju... Det är löjligt. relationellt och lite... Ja, ja, konstigt. visst. Men det är ju någonting man har byggt upp i huvudet själv. Mm. Det är ju samma sak ja, som visst, ego det det. egoism. Egoism existerade inte förrän vi människor skapar det. Så att... Det är exakt samma grej. Att det är ju någonting man har skapat sig själv. Det är ju liksom... Du älskar det här så mycket. Det är precis som typ en, en kille som är besatt av en tjej som inte fattat att Hon vill inte ha någonting med det att göra. Han fattar ju inte det i huvudet. Utan... Nej, du kan ju inte berätta för någon som är oense. Någon som är oense, de kan inte för dem är en fisk. de kan lika gärna ligga i en låda på is. Mm. Det, det är bara en ting. Den är som en gurka i affären. Besvarande. Och så betyder den... Den har ett emotionellt värde för oss. Vi blir ledsna och arga- och vi går till hetska angrepp- ja, vet, ja, ja. mot folk som har dödat en gädda. Men för många är den ju bara- som vad som helst. Ja, ja, alltså, för, ja, ja men alltså, det är ju naturligt. Det är helt, för det, det är egentligen vad den ska vara för oss. För oss ska den inte vara någonting annat än mat. Men Nej. nu är det så att vi har det så jävla bra- som människor, för vi är såna fucking gangsters. Att... Till och med att vi kan bara sitta här och sitta och ha den här diskussionen, spela in den och ja, skicka vi ut den ut och samla mat. till hur mycket folk Utan som helst som bara får höra det här. I... Så. Eller exempelvis, vi behöver inte samla mat, vi behöver inte göra så alltså, Vi är så bekväma i det hela så att vi har möjligheten att göra en överlevnadsskicklighet till ett spel. För det är, det är egentligen vad vi gör. Mm. Det, är en, det, det är en jaktskicklighet som vi har lagt över till ett spel. Alltså, det, Skapa det som... spänning i annars trista liv. Ja, ja visst. Men alltså, vad fan ska vi annars göra? Vad ska, vad ska vi göra, typ som de här köttuvena som sitter uppe i storstäderna som sitter och drar i pitten så här vårdslöst, för att de inte vet vad de ska göra av sitt jävla teststrån och sin inst alltså sina instinktiva beteenden. Jag tror fan, folk blir depressiva och folk går in på skolor och skjuter shit och sånt. Nej, men alltså, det är ju verkligen så. Du, är, du utspelar ju din, in, din mest grundläggande instinkt. Du jagar. Det är därför många fiskare, alltså många fiskare är ju fett glada människor. Alltså, de är tillfredsställda på ett, vi är tillfredsställda på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt än om du jämför med en person som, alltså som aldrig har hållit i en fisk exempelvis, Eller som aldrig varit ute i naturen. Eller som aldrig har upplevt ett tufft väder i en båt exempel. Du har ett helt annat perspektiv på livet än vad han har. Ja, garanterat. Om, om du ser det så han skulle exempelvis. Så tar du ut en person på sjön i åtta meter i en fem meters båt. För det är du ju coolungt. Du var mm. bara så ofta i metervåg Du vet att detta är hur långt som helst Det har varit med värre, hallå mm. Den andra personen har suttit Fucking shit their pants mm. De har varit så oroliga och så rädda Och de har varit så Alltså i sin plats Tänk dig vilken annan trygghet du då har I extrema situationer i livet i skillnad från vad de har mm. Vad jag försökte komma fram till Med den här konstiga jävla förklaringen Som jag just gjorde Det är att vi som, alltså, som fiskare Som naturmänniskor Jag tror vi har ett väldigt stort övergrepp på resterande, moderna mänskliga alltså eh, Ja, övertag på resterande, moderna världen, eller så. För att skulle bajsa träffa fläkten så, är det, så lovar jag att det är vi som överlever. Hundra procent, alltså. Skulle någonting, skulle någonting verkligen drastiskt hända? Jo, men jag håller med så att det. Så det jag lovar att Det är vi naturfreaks. För att vi, vi har en helt annan inställning, vi har en helt Nej, annan, vi har en syn på en annan kunskapsbank, och vi har ett annat lugn i oss för att. Vi har, man tvingas hantera man så jobbiga situationer och motorn skär ut. Uh, man måste öppna kroppen och kolla hur fanns det den ut. Och det från det. fattar man ingenting, men mm. liksom, man måste lösa problemet. Men det skapar dig det, det gör till det, det gör det, det en större människa. Du blir, du, blir helt enkelt, du blir en bättre människa. Det är vad du blir egentligen. För att du får mer erfarenhet än du kan... Alltså, I en trång situation så kan du hjälpa en annan person. Och så vidare och så vidare. Du, du varit... Börja fiska, vad jag försöker säga. Jag bara börja fiska, varit, häng i naturen. Fisket hade jag aldrig tvingats... Uh bryta mig in i en Volvo för att jag och mycket skulle kunna tas därifrån för att han hade låst in sina nycklar. <laughs> Så man vi lär oss ju saker. <laughs> Sånt där lärde jag mig för fan i andra klass i St. Petersburg. <laughs> Suggarna. Han har ju, över, han har ju övat överlevnande. Han har ju kantrat med en båt i november månad <laughs> tillsammans med en annan kille. Och alla fiskar <laughs> när flöt iväg. Och, ja, vad ska ni de göra? Det var ju bara... Den här killen han var ju unga entusiastisk och entusiastisk. Ja, han tappade väl lite fotfästet i och De hade precis kommit ut på fisket. Och han satte sig och typ, sitta och göra tvåanposition utanför relingen. Och den här lilla ranka båten. Den slog ju över och vattenfylldes och allt flöt iväg. Men vad ja, fan skulle de göra? De fick simma till land och sen så fick de tag på att lyckas bärga det mesta av utrustningen. Sen var ju problemet att ankaret hade ramlat i också. Så båten låg ju där den låg... Det här var en år, ganska år Och ja, den låg ju en 15-20 meter ut, men ja, såg han, han tänkte jag måste göra tillbaka hänkesbåt ju, så att det var, det var bara... din båt med... ja det Var det, det, var det sinium eller? För... Ja, ja, ja, det var ju bara klöfs ut igen och simma ut. Men han tog av sig stövlarna för får så jävla över simma. En, ja, en grad i vattnet kanske. Att han, inte fan, fan, att han inte fick upp och ta med, så. och ja, De lyckades rädda det mesta. Och sen sen det var ju först efteråt som chocken kom. Liksom, och de var in i bilen på med värmen av med alla våta kläder. De insåg liksom fan november månaderna ström. Mål, kallt som satan. Och vi ramlar ner här och... Kanske inte vara så bra Men <laughs> Men har han provat det liksom? Provat det? Ja men, men suggan är ju så jävla skön med på det viset. Alltså, då, händer det någonting sånt? Han bara, har Han löser. Jag gillar Vad att... är de torraste kläderna jag har i bilen? är äh, ett par gympaskor, en, ett par underbyxor och en t-shirt. Ja äh, men vi kör på det, vi kan, vi kan klämma in en timme innan jag frisar. Igen. En annan gång jag var jag ute med en annan polare och vi äh, hade en sån jävelskap med den lilla, lilla motorn. De hade vi var långt borta i ett äh, kustavsnitt kan man säga. Och vi körde i havet. Vi var tvungna. Liksom. Det fanns ju inte att vi skulle kunna ro hem. Och brytpinnen envisade som man gav hela tiden. var skitkast. konstiga jävla Nej ja, I slutet får man ju tillverka en egen brytpinne. Då fick vi räta några jävla feta trekrok och sitta och mecka med det hur länge som helst. Och sen ja, till slut få ordning på den där motorn och kunna köra hem. Så man blir, man lär sig lite. Det gör man ju faktiskt. Ja, men det är fan man, man, framförallt så lär man sig det att Fan, kan jag kan ju inte djup, vad ska jag göra? Ringa kustbevakning och säga, och driva Jag håller ju liksom inte. Jag kan inte gå fyra mil och släpa en båt. Jag, då får man ju göra sitt yttersta för att lösa en situation själv. Det är ju jävligt nyttigt. Jag. Alltså, som sagt, jag tror, jag, tror att det gör dig, jag tror att det gör dig till en större människa. Alltså, en större människa i sinnet, eller så. Ja, du får en kick av dig själv också när du sen har löst. Jag fan, jag fixar ju det. Det Ja, alltså det är och du stressar din... inte upp det ja, du Då har någonting. du nya erfarenheter som du sedan kan associera till andra saker Ja i men som, är, som vi idag när du utveckling. skulle hämta en som vi är inne på innan Bilen funkar inte Jag kan tänka mig att de flesta där börjat svura Svära och skrika Och typ bringa verkstaden direkt och liksom. Det lönar sig <laughs> inte Det hände inte skiten nej, nej nej. Det är, det är bara klart. att köra med hornen och försöka se Om det går att lösa Ja den gick ju igång Ja, men det är så passar jag igång när jag ska starta. den igen. Ja, ja, visst. Alltså, det enda du kan göra egentligen att alltså, sätter ur psykologiskt perspektiv. Alltså, i en sån situation vad du kan göra är att sätta dig och bara tänka okej, okay, vad, vad är det värsta som kan hända här nu? Det är att jag inte kommer iväg. Eller okej. Okay. Vad är det bästa som kan hända? Det att jag får igång bilen. Okej, vad strävar jag mot det bästa? Mm. Jag försöker få igång bilen. Går inte bilen igång, då är det bara att acceptera det och släppa det. Det är punkt, slut. Mm. Och just den här acceptansbiten, det är den som folk har mycket problem med. Där är jag kanske lite för kan acceptera Jag blir förbannad då. efter ett tag. Men det är ju det som hjälper en ibland också. Att man är så fruktansvärt jävla envist. För jag har bestämt mig för att få igång en väl Då ja, idag, kan jag ju fan dra den till verkstaden. Liksom. Ja, idag, jag är ju inte idag, upp idag efter två du, timmar då, då, då. fast det är nollgradigt och blåser svinkalt liksom Ja idag bevisar det uppenbart Men det var jävligt snyggt att ni gick igång på backen med Utav alla jävla ja, Jag vet inte Någon får gärna förklara Om det var startmotorn som är hängt sig Eller om det kan vara kondenserbränsletanken jag... Eller vad det är Det var mer förmöga Men ni gick igång i alla fall Nu går som är klocka ja. Jag kan jädda Jag kan inga jävla bilar så Shit vad jag är inkompetent när det kommer Jag kan inte ens det byta oljefilter bra. Är det någon som är, är mekaniker Så kan, ni, kan vi byta Jeddhivs mot eh, mekanik Ja Henrik Stale hittar du på Facebook? Henrik Stale, H-E-N-R-I-K, va? S-T-A-L-E, Jag sa inte att jag väl ha en nya Facebook-vänare för förfrågningar hela tiden. Tjo! Kolla han! Ja, men det är som sagt, hur många, vad, vad sa vi nu? Fem över femton, sex över femton? Mm, något sånt. Ja, något sånt. Något sånt. <laughs> sånt, ja. Det är klart, då får man en del förfrågningar som man får. Det är fullt förståeligt. Har du tappat räkningen på tio Nej, för fan. Absolut inte. Och du håller räkningen på dem? Ja, ja. Jag gör fan fanet det längre. Jag vet inte varför. Det är en jublemsfisk gör... eh, nästa. Det är så. Hundre mm. igen? Nej, för fan. Nej, den är inte snära. 50-toppen då. 40. 40. Mm. Fan, undrar jag måste, jag måste räkna på mina. Jag är åtminstone. Kanske 20 ifrån dig. Kanske. 40. Jag har 39, så jag är nummer 40. Jag måste fan räkna ihop. Alltså jag känner att det inte är lika... Alltså, jag vet inte, det känns inte lika väsentligt på något vis längre. Eller så. Jag vill bara ha, jag vill bara ha en fisk över, över 16 nu. Eller alltså över 17 nu. På något vis. Alltså det är inte det. Jag menar inte att jag inte uppskattar uh, de här fiskarna. 12 är alltid en speciell fisk. Ja men det är väl klart 12 är det. en jävligt stor gärna. Jag... De betyder något extra. Men jag, jag blev aldrig ens liksom på jädrar på 8 kielor. Jag kommer ihåg, jag läste för många år sedan en artikel av Johan Dahlqvist i Sportfiskarna. Han hade flyttat upp till Furusund och eller Stockholms trakterna så alltså frågade efter bra jäddvatten. Han hade gått in i en sportfiskebutik och de hade gjort en cirkel med en ganska stor radio runt Stockholm och Fursund och där och skrivit att här är det bra typ. Mm. Och sen stack han ut, och det var ju på den gamla goa tiden där på 80-90-talet, när det var sjukt bra med grovgädda i skärgården. Och han stack ut han berättade att han skrev ut 10 turer riktade efter stor gädda. Det tycker inte jag är speciellt mycket, men det var det han hade gjort. Mm. Och fångat 110 gäddor var väldigt många vägda över 5 kilo. Och han hade någon topp på 14. Och, ja, något år senare så fick han en 17 kilo. Mycket av det här fisket bedrevs ju i, i berömda Furosunds skägård som sen Tyvärr. I förhållande till det jag har havererat i alla fall. Det är klart, det är bra fisk fortfarande. Men... Det kom ju en 130 nu. Men det var ju brutalt. Liksom, kan du tänka 10 turer om man får 110 fiskar om man riktar efter grova jädor? Då är ja. det bra. Jag har ju liksom aldrig ens varit i närheten och få några sådana fisken Men han skrev i den artikeln att faktum är att jag efter ett tag slutade väga de som ser ut att vara under 10 kg Man kan faktiskt bli en aning blackout på stora jädor. Och när jag läste den raden, då var jag bara en liten knatte som inte hade fungerat några stora heder. Då bara kände jag, dit vill jag aldrig hamna. Och visst, jag har på sätt och visst uppnått det för att jag blir inte lika glad för 8 kilo eller 9 så Jag väger inte den och ska vi veta på håret... Var den väger? Nej. Nej, då, då släpper jag den hellre snabbt och, och smärtfritt. Men jag är fortfarande nästan lika glad för den. Ja, men ja, men jag tycker så... det är en fantastisk jädra när jag får en... En, en, en fisk är en fantastisk fisk. Jag det... tycker det är en jättefin fisk. Ja. Jag, jag kan uppskatta en sexa vid rätt tillfälle i rätt vatten. Om den, om den kommer från ingenstans, jag har haft det och Även mindre fiskar liksom. Men jag tycker inte, man får inte släppa det och, och bara stirra sig blind på det. Det, det, är liksom, det. det betyder inte allt, det gör inte det. Nej, alltså, men det, det, alltså saken är att det kan ju hända ja alltså Jag vet ju, alltså det har ju varit ett tillfälle liksom att Man har krokat av något på i vattnet Under en period man har haft en riktigt bra säsong Man har fått mycket 8 nio kilos exempel på en mm. säsong Och efter det Man bara, vad fan håller jag på med Ja, andra år kanske du har fyra Fiskar på ja, ja, åtta visst. Och du vet, då uppskattar du verkligen Tänker tillbaka, bara, vad fan håller jag på så för mm. Och nu, så alltså uppskattar det På ett annat sätt nu till skillnad från vad jag gjorde exempelvis förut mm. Nu är en, en åttarkönsfisk En fantastisk jävla fisk alltså. det är, Jag är tillbaka och jag är tillbaka på, Nästintill tillbaka på mina första år När jag verkligen tog de första Nej, stora underbart. Ja, jag känner lite det... samma jag, jag känner en nyväckt glädje I att fiska nya vatten också Jag ska prova många nya vatten Kul att ta mycket fisk på samma pass Alltså ha det här ro, roliga fisket Eller så Ja, och där har vi pratat om gemenskap innan också. Jag är mer inne på att inte, inte så mycket ensam och sånt heller. Det är, det är så jävla tärande. Och, ja, det tar hårt på dig. Och det är fan roligare. Och det dela glädje. Sen, sen, visst, det är mindre chans att fånga fisken. För det är klart att om du fiskar precis som du själv vill och du fiskar med två spön yeah. då fiskar man bättre. Jag gör det i alla fall. Men du blir inte lika uthållig och du har inte lika roligt på vägen och du får inte dela upp med någon. Ja, men det är som sagt. alltså Jag, jag tror att det är en jävla essentiell faktor att få, just det här med att få dela upplevelsen. Jag tror vi pratade om det förra gången också. Att du, alltså, du måste ha någon att dela upplevelsen med. Det Där klämmer de Men eh, samtidigt så är du verkligen så jävla hardcore. Du är så en jävla gangster. Att du tar liksom en 19 kilo och inte berättar för någon. Jag lyfter hatten, du är. Du är fan en jävla king. Jag, jag ska ställa mig på knä framför dem bara. Chef. Chef. Det är, alltså, det är, det är chef. Men samtidigt skulle jag säga din jävla fitta, Vet du hur mycket jag vill se en sån fisk? Förstår du hur länge jag letar på nätet för att hitta bilder på en sån här fisk? Mm. Och du har precis fångat den och du har inte skickat den till med ditt jävla rövhål. Det är också det, det konceptet. Mm. Alltså, det, det är ju stort och mäktigt av människor. Men samtidigt man vill ju verkligen se det. Mm. Det är det man vill veta att de här fiskarna existerar. Alltså det, jag ska få hit Martin MS någon gång. Martin och jag, och jag har haft den mest. Sjuka diskussioner om att Om det finns eller inte finns 20 kilos jäder i Sverige Martin Giga, Giga <laughs> Martin Som har svikit oss för fucking Norge Min Jävla beteende Min lilla adept, han har fiskat med sen han var En liten påg jag är inte undra på att han är grym på att fånga stora heder då. Han är, Och som jävligt trevlig och rolig men Han är sjukt underhållande han, han är en helt han är, liten, var då liten musla Han är en liten muslim, Berätta ingenting för mig längre Jag får höra saken på omvägen Så får jag ringa till honom och säga Varför, varför, kompis, varför ja, men Vi pratar jag... inte lika mycket länge Anton Det var vi pratade mycket mer för Känner alltså, man en människa <laughs> riktigt bra, Så vet man en massa små nyanser Ja, man och känner ju känner känner av det Gör en halv sekund för lång <laughs> tid <laughs> alltså det är det som är så skönt Alltså Martin var Jag älskar Martin Så det missförstår inte det här på något vis Jag älskar Martin av hela mitt hjärta Men fan vad han har bett? Hur husch, husch den lilla jävla röven alltså Men så jag förstår alltså, han, Det är en av de mest ambitiösa edfiskarna Jag känner tror jag Martin Emels Alltså han typ Nöter, nöter, nöter. Och den här sträckan vad det heter då. Byter sträcka mitt på den. Liksom. Nästa sträcka är nöterna. Han heter pappa. Så han är innovativ och han är bestämd. Alltså. Och dessutom CP-duktig. Och tänker. Mycket, mycket tänk. Mycket, mycket tänk. Det var det. Alltså, När Matt och jag Först passet vi gjorde var typ. Vi fiskade en klavatens sjö i en vecka ihop. Vi hade aldrig träffats innan. Pratat telefon två gånger. Vi bara, vi måste fiska. Han bara, ja, för fan, verkar roliga. Det kommer bli så gärna bra. Och vi får fiska inte här. hemma. Gigabyte år. Olé, olé. Gigabyte år, olé. Massa så här skitskön killar. Så verkligen såhär. Ja, han har också haft några sköna såhär historier. Gud, det går va? Krockat bilar och allt det ja, där på väg hem fisken. Ja, det var ju det. Han ja, har Vi var ju i samma sjö ju. som det var han och Viktor Jensen som var där senare. Okej. Okay. När, de, när de hade varit och fiskat... Typ två och ett dygn utan sömn tror jag. Jag har praktiskt taget ingen sömn i alla fall i två och ett dygn. Kommer det inte bilen så visade det sig att någon har slagit in rutan. Jag vet inte varför jag skrattar men det är blatt, blatte reflex. Äh, när folk mår dåligt jag måste skratta när det blir stöld och sånt. Uh, I alla fall någon har slagit in rutan och snott uh, Viktors laptop. aha <laughs> <laughs> vi det var ju fitterlullandet. Och uh, skit och bajs Och alla är lacka och sura Och, och CP-30 har ju sovit Alla har ju fiskat och inget stort har kommit Och bara bajs alltihop Så kör, börjar de köra hem Självklart ska ju Giggarun köra Av någon jävla anledning så giggarun, giggarun och köra Detta är en av få människor som jag vet Kan somna när som helst Vad som helst, hur som helst Utan några som helst konstigheter Mattin kör, Victor sitter bredvid och sover För övrigt det är en ruta, notera nu, att det, det, det är en ruta som är i bilen. Hur fan var... Alltså, fattar du hur trött det måste vara för att somna då? För det <här> första, det är luft som flyger in i bilen. Och personen sitter och kör. Ne, från ingenstans. Giggarönen har somnat. Motherfucker, hur fan kan du somna där? Alltså, det är helt... Det är liksom höjden utav... Otur. Bombafisk. Det var något mer som krabbade, Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var ju fittelull eller i alla fall. Ja, Men hur många tur har man inte. Alltså, man det... har ju haft sådana jävlustur. Jag ja, ja, hade den här. Perfekt upplägg en gång. Vi, vi kom till ett vatten som vi har spanat på länge. Och vi hade samlat betesfisk. Och det, betesfisk, det är ju en historia, för sig, säga. Alltså. Ja, ja, för fan det. De det är som rackar ner på meter. Och jag vill gärna återkomma till det här, med det här med metoder och, och, och fiske. Eh, det jävla slitet som är för att få tag på betesfiskar. Det hade knäckt många på vägarna. Alltså. Ja, alltså jag brukar jämföra Man har stött med, med. köldställa fingrar. Man har kört hundratals mil för att fånga de här jävla silverglänsen. Vissa dagar har man åkt till något ställe och kastat med sitt kastnat och lagt stugor Och man har metat och gudet var. Och man har inte fått en jävla löjskärta liksom. Men i alla fall, vi, vi var. Optimalt förberedda, samlat beten i flera veckor och hade hundra supermörtar. Vi kommer åt det här perfekta vattnet. Vi har... läst på som fan, vi har bra koll som liksom känner att här kan bli giftigt. Vi eh, sumpar den mesta av fisken eh, på någon liten ö som ligger här i systemet och eh, så sticker vi ut och drar den första repan. Och... Eh, Lod är liksom från ingenstans på ett område att det är fisk överallt. Och helt plötsligt river jag tag i min baitrunner och strider bara jävla gädda för upp någon så här sexa, sjua som vi skälper i. Tar en liten vända till och Micke för ett tokugg. Och liksom krokar, ja konstaterar att det är en riktigt bra fisk. Den känns stödig liksom. Han sätter lite hårdare presspön och den jäven går upp 20 meter bakom båten kanske. Eller 15 och man ser att den är väl gödd, man ser att den är lång och man ser att den har stort huvud och den börjar huvudruska bakom båten. Micke sänker spöspetsen för att den ska lugna ner sig och då lossnar kroken. Och där tappar han en fisk som eh, lindrigt sagt var en tolva. Den kan ha varit med. det, det var ingen fantasifisk men den var en riktigt bra jädra och efter en halvtimme i ett nytt vatten den hade betytt allt. Vi hade 4-5 dagar framför oss att fiska. Ja, istället så fortsätter vi att nöta på där. Jag är frustrerade. Helt plötsligt dör all aktivitet på lodet. Det händer inte skit med Bestämmer oss för att ta lite paus. Sticker i land till ön där vi har sumpat för fisk. Vad hittar vi? Ett torlagt keepnet. Nej. Då har det jävla åjäven sjunkit undan en meter på den här tiden. Och det har ju utlöst någon superaktivitet hos fisken. Men det har också torlagt vårt keepnet så alla betesfiskare är de flesta är döda de, och några som lever är trasor. Så vi fiskar sedan i tre och en halv dag med trasor som knappt rör sig. Och eh, vi får liksom ah, för... värdera om vi ska sätta en, en, en halvpig 11 cm på, eller om vi ska hänga på en 25 som eh, möjligen tar lätt utkast liksom, och förstör resten av satsningen från att det hade kunnat vara dundersuccé. Vi hade liksom stärkt oss direkt med en riktigt bra fisk. Säg att det var en 12-8 och 8 eller någonting. Och sen hade vi fiskat med självförtroende i fyra dagar med optimala beten. Ja, ja, och istället går allt åt helvete. Men det är också sånt när du överkommer sådana situationer är det, det som stärker karaktär. Det är det, som, det är det som gör det till den Nej, drivna och fiskare och som Allting detta, allting detta vävs in och byggs samman. Och det är ju därför det blir en sån oerhörda glädjen jag, jag vet inte om det är så här men jag har ju stått och skrikit som ja, ja, ja. ett litet barn när jag har fått en stor jädra, dansat och bara liksom sån hejdlös glädje ja, som bubblar upp innan. För helt plötsligt är det som att alla de förträngda timmarna, alla de strapatsorna och allt det jävla slitet man har gjort det är bara frigörs på en sekund. Du typ bara att... släpper allting. Och du bara... Du vet hur jävligt du har fightat för, för den här fisken. Nej, men det är så säg. det Det känns som att när liksom... du vet när du <laughs> håller på att klättra upp ett berg. När du tar sista kanten och drar över den och sätter röven på kanten när du är uppe. Den här ostra... Alltså känslan av att fiffan, jag har verkligen äntligen åstadkommit det här. Det är en sån lättnad och efter den här lättnaden kommer den sjuka adrenalin och endorfinruset. Du bara... Mm. Du vill ju bara skrika mm. alltså det, ah, det, det, det är väldigt svårt att förklara Men det är ju det är som med droger alltså det är, Du jagar ju draken Det är den, det är den mm. känslan du jagar Det är ju varje gång Det är just den här jävla endorfin ja, vad, vad säger ni om eh, metoderna? För just nu är det ju Spin som är det Ja det är ju det, det som är Man ska ju ta den på spin Det är ju det häftiga det. Och det är ju det som är det riktiga Och då har man lurat fisken själv Och bla bla bla Ja, men det är det jag har alltså, det, det blir för... inte trovärdigt när någon i redskapsindustrin säger. det. det är det första, jag vill säga. Ja, ja. ja. Men det, det, det, det har inget med redskapsindustrin att göra, faktiskt. Vi, vi, alltså, om vi, om vi bortser ser fullständigt från marknadsföring och så vidare och så vidare. Alltså, jag, jag tror det skulle vara sjukt roligt att fånga en fisk på spin. Alltså, i, I den proportionen. just hugget och hela konceptet av att du har lurat tän på ett artificiellt bet och så vidare och så vidare. Men jag känner fan så mycket mer skill. Och stolthet är att lura den på ett naturligt bete. Alltså det är, jag vet inte, jag känner så mycket mer närhet med fångsten på det viset. Ja, jag kan inte hålla med om att på något sätt att det inte är du som gör jobbet. Självklart är det inte fan att det är du som gör jobbet. Det är, du som har, det är du som har tacklat, det är du som har bestämt djupt, det är du som har drivit in fisken precis där du vill ha Det är du som har läst vatten. Ja, det är, han, ja, ja, ja. Du måste ju läsa att vatten är mycket mer. Om jag ska säga det riktigt krast så jag skiter jag i det helt och hållet vilken metod. Ja, det hade varit det effektivaste att meta med bambusbömer med räka i en liten äh, jävla vattenpöl med, där det var en soptipp som omgärdar den och det var... Världens största jäda som simmar Vad Det har fan gjort det. Ja, ja, ja. Det, det, ja skulle det vara effektivt? Målet på? är det viktiga. Medlemmarna dit. Nej, jag kunde inte kvitta. Ja, absolut. Jag har med dig skit här, känslor. Och ta en stor jäda på och spin skit. för tugg och så. Men. Jag värderar nej, för mig. inte den högre än 13 kilos, det 13 kilos för mig. Ja, jo, så, nej, nej, nej, jag värderar inte den absolut på något ja, men vis på olika sätt. Det är folk som har sagt att det, fan, jag, tar nej, hellre, nej, nej. jag tar hellre en två kilos på spin än en 15 kilos på ismeter. Det är folk som har sagt. Ja, men den personen kan du gå fram... För mig det, för, handlar det om att fram alla om du inte bara ska ha roligt, så handlar det om att optimera fisket efter den största fisken. Ja, ja, visst. Eliminera dina nackdelar. Bara, alltså, ta bort allt som kan vara din nackdel. Ja, så är det. Meted är ju absolut inte effektivast i alla vatten, och speciellt inte under alla årsperioder och så. Du, du blir jävligt låst till små lokaler. Visst är det så, men då kan du ju nöta. Alltså, saken är att. Jag kommer alla i alla dagar föredra en naturlig presentation bara för att det tar mig närmare fisken Alltså det tar mig närmare fisken, det tar mig närmare omgivningen. Alltså det hela blir, alltså, det blir en mer naturlig process. Jag tycker det är mycket, mycket roligare att, att ta en jädda på ett naturligt bete. Alltså jag känner mer stolthet i det, jag känner mer bedrift i det och hur fan man är vrid och vänder på det, det ligger så jävla mycket arbete bakom en metad gedda. Det är det som folk inte förstår. Att innan du sätter dig och metar där innan det, allt det som händer innan de här jävla milen du kör det här jävla arbetet med betesfisken du ska få betesfisken att överleva om och du ska få den att må bra men först och främst ska du fucking fånga den och du ska fånga den i bra storlek och du ska fånga den i en god mängd aj fy fan, alltså det är så mycket klöd innan och det är alla de här, alltså jag tycker man att leva lite i svårigheter liksom, eller så jag, jag har ingen värme hemma om inte jag eldar och så vidare och så vidare liksom det skapar en överlevnadsvilja eller mm. så samma sak samma sak kommer till fisket liksom. det är, fan kan du göra det lite, lite svårare för dig gör det det blir roligare det blir mycket mycket roligare ja, och ja. alltså det här att göra de här projekten att sticka ut mitt i natten och i fyra timmar jagar betesfisk med ett kastnät. Jag tycker det hör till sporten och hjärten. Det är en kick. Och får du väl den här fullträffen och drar upp ett nät som är tungt och det rycker i nätet. Det är lite samma utav endorfinerna. En del av de här mörterna kan omsättas till fina. Det är lite den här magic moment. När du har kastat ut och du känner som den där gången. Jävlar När vi var kastade och och jag sa, ja men jag fick nog på ett hyfsat kast Och du säger Du säger, de stack upp och det lät som Ja just det Jag traskar upp en 5 meter Och totalt i bäckmörker Vräker ut mitt nät Och jag bara Det tar stopp, det sjunker liksom inte Det bara, Jag bara drar in det Det är ett tvärstopp liksom fan Jag försöker lyfta upp det Jag ropar på Tobbe som är där och vi bara försöker lyfta upp det båda två. Vi bara, Henke, kom hit. Och, och jag bara jag håller på med mitt, bara, Nej, jag har så fett med, med fisk i mitt nät. Jag har inte tid. Ni kan väl lyfta det jävla nätet själva? <laughs> nej, jag får och gå igen. Ja. Nej, det var, det var stört. Det var. Tre, jag... 300 mört. Ja, synen som mötte mig när en av er står och är halvt nedvadad. Och liksom håller ihop nätet och det sipprar ut mötet alla håll och det är så sprängfyllt så det kan inte bli mer. Och bara stå. Och bara och man får sortera ut liksom här 24 cm mm. som bara rycker. Nej, för fan. Per tio minuter liksom. Och då hade vi slitit som fan och gått en jävla sträcka och kastat typ en sträcka på 500 meter kanske. Ja. Inte fått en fena. Ja, ja. ja men det är, så, de är oftast jävligt koncentrerade mm. Det är som alltså, nu I år har jag typ att alla, min alla mina i hamnar mm. Och då är det liksom att de står på en fläck På kanske 5 gånger 5 meter mm. Och du kastar, du kastar det När du träffar dem, du fyller på Så väntar du en stund, samlas de där igen, lägger kastet igen liksom. Alltså det, det, det är det som suger så mycket mycket alltså, Det är fan som att gå på kasino Nej men när du skogar inte Betsvisk, det är fans som att gå på kasino. Nej, det är ju i gången har man har ökat hem noll eller ingen betesfisk. Nu i höstas så hade jag sex Nej, omgångar ner utan betesfisk. Eller man har haft några enstaka med sig. Fan alltså. Sex omgångar ner utan, tar... en, enda, en, utan en enda vettig. Sex omgångar ner det är 110 mil eller 110 km ner det är... 22, ja, 20, 20, 22 gånger 6 Var det ligger och ditt mörtvatten För det, är det någonting man ska hålla Ja vatten, så, är, så, är, så är det en... ju sina fucking mörtvatten Det är fan viktigare än Det är Nej nej nej det skulle jag aldrig få för mig att säga Jag tror att, att det är alldeles för mycket Folk i min bekantskapsskrätt som skulle hänga mig <laughs> Men man kan konstatera Att det är många hundra mil man har kört Bara för att fånga de jävla beten Ja, ja vad, vad blir det? Det blir nästan, det blir nästan en resa ner till Frankrike Jag körde på sex dagar. Ja, ja. För att fiska möt. För att möt. Ja, utan att det. få någon ja, nej, möt. Nej, det, det är galet. Och mm. Folk beklagar sig när det är någon som säljer och vill ha 5-10 spänn styck för dem. Men fan, det är ju ingenting för att man har lagt ner ibland. Nej, nej, det är alltså... Det och i vissa är, lägen när fisket är het. Ja, det gladeligen hosta upp typ en hundring mörter. ja. ja. Ja, alltså, ja, ja, ja, det finns ju vissa tillfällen där man bara, jävlar... Ja, men du mifla. vet ju känslan efteråt. När du har fått en 10-kiloserie, jag har tänkt om många gånger som helst. Vad hade jag värderat den här till? Vad hade, om jag hade vetat att jag fick den, vad hade jag, liksom, vad hade jag betalt för den? Mycket. Ja, det är säkert... De flesta det... har säkert kunnat betala 10 000 spänn från 10 kilos. Ja. För att det har du säkert lagt ner ändå varje gång du fångar den. Ja, då har du nog gjort. Ja, det ja, räcker ju inte ofta. Nej, för fan alltså. Alltså skulle man bryta ner det i detalj Då skulle, ja, lyxfällan Skulle ha sån jävla fest Jag ja, det är knappt jag ja. förstår vad, vad folk gör, som, de som arbetar Hela tiden Fan, Det känns som de pengarna och den tiden jag lägger på fiskar Du kan ta på semester en tredjedel av året Ja, ja, ja du är, kan, Kunde ja, bo ja, i Thailand ja, ja, ja. det är halvåret ja, Jag vet inte, alltså jag har ändå liksom Men du, du köper Både du och massa... jag har ju fantastiska kontakter Inom branschen, så det är, det är sällan vi betalar Fullpris för någonting eller så Men ändå så mycket pengar man gör av med. Det är helt sjukt ju. I Sverige det finns inte någon vad jag vet som ens har eh, bidrag till bensin för att fiska. Nej, det, jag vill, Tänk jag på jag sådana artjägar, att... de här <laughs> mest extrema Ola Esbjörnsson och Leif Krause och, och, eh... Superdjuren menar du? Ja, Super freaks, Slänger superfreaks. runt till jävla Sverige Och upp till Norrland för fångar fånga den här de, de måste ju, Det måste ju handla om tusentals meter ja, ja, ja. De monster. har inte sett en jävla sponsorkrona Vilka jävla det, det, monster är, Det kan väl de lägga Sin jävla marknadsföring på istället Har inte det vattnet istället för någon frontade nio. Ja, eller, Lägg några tusen på sponsren och jävligt duktig kille som kan figurera i olika sammanhang med olika sorts fiskar. Och så. Istället för sponsret på höften med eh, fluglasögon. <laughs> <laughs> ni vet vilka ni är. <laughs> jag älskar er ändå, även om ni är konstiga människor. men... Alla är vi olika eh, Nu vill inte jag vara sån men den här delen får vi nog tyvärr knyta För att jag kan tyvärr balla upp en timme per del Det är, är, nog, rätt, är nog rätt nöjda för klockan börjar närma sig halv tre och vi ska upp och fiska mm. imorgon Ja ah, just det, vi ska upp och fiska om en 4-5 Ett timme. par timmars sömn hade nog inte skadat Nej, men vem vet vi kanske gör en comeback under morgondagen Kanske en del är... tre Gör den sjuka långa CP-casten Jag vill poängtera att mitt största mål med detta är att fånga en viss frontad gädda Det hade varit min högsta Jag tar hellre <laughs> den än en 14 kilos. Så kan vi alla få veta vad den väger i verkligheten Det hade varit det. Rätt spännande Ja det hade varit spännande vad kul, att bara liksom... Fan, vad kul att vi krokade Det var väl igen vikten togs <laughs> det ett... det påstas det Det, det, det. det. Ah, ja, okay. Något cool. kanske stämmer Ja, all right då, då Men då ska, då ska vi se Vi får hoppas det, men eh, Då knyter vi det här så länge Och eh, Helt enkelt, vad heter den här kampen Vi är på, jag tycker vi ska ge honom lite cred med Svalemåla Stugby Svalemål. Svalemåla Stugby Mitt i Edparadiset mitt i Edpar Svalemåla Stugby, Mitt i paradiset. De har en hemsida, hoppas jag, vad heter hemsidan I så fall As Söker man på Svalemålar hittar man Googla Svalemål, ja, fan hur svårt det är det? Bara... Man behöver inte låsa sig till det här området det är, Men det är fantastiskt bra båda, jättevacka Ja, miljö, jag tvillade, jag tvillade rim, man, man kan ha med sig en egen trailerbåt Som man kastar i på ramp Och man vill prova olika och Sen är kanske inte fisket Vad det har varit Men det är alltid spännande att fiska Framförallt är en sjukt vacker miljö Ja yeah. Det är i alla fall jättefint att prata inte mer om det För att vi får fortfarande betala fullpris För den här fucking stugan Och för mycket heder ska han inte få för det Men vi gillar han ändå för en jättefantastisk jobb Så kolla in svaremålar Och eh, rock'n'roll, fiskeboll, stay black Massa kärlek, och älskar alla Puss, puss, vi kanske återkommer